super tech sit mario $599 us dollars cough okay. let you do that cough battle cruiser operational miniaturized oh, My name is Reggie. I'm about kicking ass. I'm about taking names and weird about making games for the glory of the emperor. Jason! Jason! Jason! You were almost a jiggle sandwich. You're right. That's my game. incredible. Hei, og velkommen til episode 47. Dette blir en hele aftens, mega, super, intergalaktisk spesial episode av dimensioner. Vi er ene og alene til Mass Effect Legendary Trilogien. Som sleppes nå hva tid som helst. Jeg heter Joachim, og jeg har ikke peiling på Mass Effect. Heldigvis har jeg med meg i venstre hjørne vår altid trofaste. Ui, velkommen nu? Oui. Jo, takk skal du ha. Kjekt å være i studio, eh, virtuell studio i hvert fall. Og vi har fått med en spesialgjest som eh, er om mulig, Kanske like eller enda mer lidenskapelig opptatt av Mass Effect enn Ui. Velkommen Kjell. Takk, takk. Og der har onkel Louis fått besøk på yep. studio. Det er bra. Beklager, det var bare min nervøs som ville si jeg har det. men Jeg har pass ja. på den i dag, skjønner du. Ah. Kjekt. Men da regner jeg med at dere har spilt litt sammen. Ja, ja. masse spilling. Eller jeg, jeg måtte jo jobbe på dagtid også da, som en uh, god uh, arbeidstaker. Men uh, etter skoletid så kom han innom og så har vi spilt uh, Lovers in uh, Deep Space eller noe sånt dangerous spacetime. Ja. Och det det är ju det morsom för det det är ju lätt vi ska snacka om ikväll då. <laughs> ja, det är det jo. Bra <laughs> Bra ja. Bra, så är det. Så det vart sagt. Ja. Men ska ju pröva ett litet nytt format ikväll. Eh, uh, mm. jag kommer till lägga bond på både wi och shell. Eh, uh, det får in till 6 minuter. Og er de så heldige at de, de svarer på spørsmålene på kortere 6 seks minutter, så får de dessverre ikke ta med seg tiden videre. Uh, så de har nå forberedt seg i uh, sikkert to måneder, og er steinklar, regning med. <tryk> Steinhard og steinklar. Det <tryk> bygger veldig mye forventninger her nå, føler uh, Ja, det er viktig. Og, og det jeg kan si da er at jeg er jo litt her... Um, for å lære å bli giret selv Jeg har spilt Mass Effect 1 På Xbox 360 For to-tre år siden Og jeg har spilt de hele to timer Og En og en halv av de to timene Tilbrakte jeg med et veldig underholdende terningsspill Jeg tror det var terningsspill Men et i-spill Ja, i-spill Quater Ikke ja. ja, mulig Det, kan ha det var liksom litt sånn segvent bare Ikke helt Mm. Men, men da satt jeg jo med følelsen av at Åh, var et gammelt spill. Ja, det er jo det 2007 2007 uh, Yes Det har følt tidens tann for å si det sånn Men nå, ja, det var i hele beskrivelsen Av første gang jeg spilte uh, Mass Effect 1 uh, Jeg håper kanskje at du har spilt Mass Effect 1 litt mer enn meg Kjeld en, en liten smule Jeg har uh, uh, Lenge siden sist jeg har, uh, jeg har spilt det nå Men uh, jeg lurer på om har Tre fulle gjennomspillinger av det To eller tre Ja, det er litt mer enn meg uh, Kanskje du beskriver litt Hvor du var Og den første gangen du, Aller første gangen Når du spilte Mass Effect 1? Um, Første gangen Jeg uh, opplevde Mass Effect 1, det var i uh, en juleferie, enten 2007 eller 2008, jeg tror det var juleferien 2007 uh, Då var jeg hjemme i, uh, i Sannes fra studier, og så hade uh, hadde minstebord en min Xbox, og han hadde skaffet det her spillet her, og det var fabelig om hvor fantastisk det var, så jeg ble sittende og så kikket på hvordan han spilte og så uh, synes det så litt spennende ut og så prøvde jeg meg lite av kjøl. Men min første opplevelse med det var egentlig ganske lik din. Det var en litt sånn uh, halvdreig character creator der du uh, går inn og lager din, din karakter og hvordan han skal se ut og bakgrund og hva slags type person han er og sånt. Og så du, blir du egentlig bare kast deg ned og bare vaser rundt. Um, så jeg prøvde det egentlig bare et par-tre timer den uh, julaffären men jag blev så pass uh, fascinerad av det han drev på med då för han var jo 20 timer inne i spelet redan lite över halvvägs ja og, uh, så när jag var färdig med studierna i februari året efter på eh uh, så flyttade jag hem och uh, då var jag jobbsökande og jobbsøkerne, det innebærer at du sitter og sender inn et par uh, søknader og sjekker litt annonser. Og så har du de resterende seks timene av den arbeidsdagen fri. Så det ble mye mass effekt uh, den første måneden etter jeg kom hjem. Jeg tror jeg rundet det i av tre-fire uh, uker med ganske hardcore gaming. Og jeg ble helt, uh, helt oppslukt. Det, uh, en verdensbygging og karakterbygging som jeg allerede opplevd før i spel. spill. Altså, jeg har vært borte i litt sånn tunge rollespill før. Jeg kjente til BioWare via Baldur's Gate for eksempel, og Knights of the Old Republic. Ja. Så jeg visste jo sånn sett hva jeg gikk til av, av historie og, og loren så de bygger opp. Da. Men dette her, Mass Effect var jo en helt ny og egen IP. Knights Republic er jo bygd på Star Wars, så det er jo massevis av eksisterende lore, så de bare kunne spinne videre på. Men Mass Effectet var jo helt nytt og helt eget, så de har byggt opp for Barnab. Og øh, jeg ble helt øh, sugt inn i det sci-fi-universet der. Det Men var du på en måte en, en sci-fi-tilhengere fra før? Altså av ja, jeg har... Øh, den type spill? Ja, jeg har, har lenge vært en liten rollespill fan da, på... Men jeg har hatt en tendens til å like sci-fi-universene bedre enn fantasy-universene. Jeg vet ikke hvorfor, ja. om det det at jeg har vokst opp med Star Wars og Star Trek, men, uh men de sci-fi-universene har alltid appellert mer til mig. Så, uh Nej jeg ble bare oppslukt i hele verden. Og uh måten de har... Altså det det fremstår som en sånn veldig sånn stort og åpen verdensspill. Spesielt eh, det område ja. du mest sannsynlig har eh, sprunget mest rundt på uh, Joachim, en, en plass setter The Citadel. Eh, så ja, det var er, som base. Ja. Det er en, en, en romstasjon rett og slett. Eh, og det er et veldig, veldig stort område egentlig, tilbake i 2020. Men Spillet er egentlig veldig linjært bygd opp med, med liksom, oppdragsprogresjonen og sånn som så det men siden det er så mye sideoppdrag og det er så mye eh, innhold bygd opp rundt det så får du en følelse av at det er mye mer åpent enn det egentlig er og det hjelper jo å suge deg veldig mye mer inn i uh, historien for selve historien i seg selv er veldig gå her, gjør det, og så går du der, og så gjør du det men du har så mange muligheter til kost du ønsker å angripe det da. Altså ikke gameplay-messigt, men, men historiemessigt. Det var jo et av de første spillene som blandet aksjon og RPG med en så sånn såkalt branching narrative, der du har forskjellige valg som har påvirkninger på historien fremover. Var, var det en låvnad eller var det något du bare optagte undervejs? Nej, det var jo väldigt boksen. Det var väldigt hyped att jag började med att det, det var var väldigt det här och all your choices have consequences och så vidare. Men det hade ju det. Så det var det som liksom drog mig lite in. Och det är ju et par eh ett par väl sån tydliga situationer i det första spelet så så liksom jeg det väldigt tydligt atj her har du faktisk. Det har faktisk en konsekvens det du hø. Du, du ja. om omkararer skal leverver eller dø om, om de er medrig videre i spillser eller isje. O det er endelige valg. Det skrskrive vedre en historie uten den personen. Det skrev jeg også videre en historie med den personen, og det er opp til dine valg kaffene av de historiene du opplever. Det var det som liksom ja. dro meg veldig inn da, at, at uh, det, var, det var ikke bare en box blurb, at uh, vi faktiskt har konsekvenser av disse valgene dine. Nei, men det hadde et løfte her om det de. valg, og det innfrede. Absolutt. Da, da tror jeg vi skal oppe over til The Weason. Förste gång han spelade Mass Effect 1. Var var du när i live och hur han ramlade över detta spel? Eh, gott spörs på. Nu husker jag inte hur jag var i 2008 och 2009. Eh, men jag huskar att jag fick Mass Effect av Erik, alltså kung Erik. Ja. Uh, jeg mener at han hadde spilt det var så var det broren hans Men uh, han sa at spelet var dritbra Og at jeg burde sjekke det ut uh, Og det gjorde jeg uh, Og det, det spilte jeg jo på Xbox 360 Jeg husker liksom at Jeg, jeg hadde ikke hørt om spillet Før han nevnte Altså før han anbefalte det Det vil si at jeg, jeg spilte ikke på lansering Och jag hade ju heller en Xbox 360 vid lanseringen var lite sån en eh, en av de som kom i i ytter ytterkant. Um, var lite legendariskt seint ut med 360. Ja, alltså jag är ju lite sån notorisk gnien då så jag måste ju väldigt vänta på ett bra tillbud på på den Xbox 360. Ja. Men jag tänker att jag tog igen den försumpte tiden så det jome. Ehm um, men uh, når, når jeg fikk spillet anbefalt, så sa han, ja, men du sjekker Mass Effect. Så tenkte jeg, Mass Effect har fått ikke et sigende navn. en stor effekt. Altså, det, det er ikke sånn, det høres ikke veldig episk eller sånn uh, kraftigt ut. Det er ikke sånn, the fight of the century, eller det er sånn, war of the clans. Altså, det var Mass Effect. Uh, så selve navnet er ikke så inspirerende. Men navnet har jo en veldig stor betydning for det universet. Men, men var det litt så. lunken da, eller stolte du på... Gikk du å leste anmeldelser før du gikk inn i dette? Um, jeg, tror, jeg tror på en måte anbefalingen til Erik var nok. Uh, men jeg tror bare... Altså, jeg visste så lite om det, at, uh, at jeg bare liksom... Jeg tror jeg ble positivt overrasket når jeg først begynte å putte i disken og begynte å spille. For det ene ting er jo at folk liksom anbefaler deg å skrider opp i skyene, men når du sitter der selv og får oppleve det, det er på en måte da virkeligheten om du kan kalle det det. Ja. Mm. Um, jeg husker, jeg tror jeg husker det første brettet. Eller i hvert fall det jeg, på en måte, det jeg husker nå, ikke sikkert det er det første brettet, men det første brettet jeg husker, er jo at du er på en sånn type outpost, og så går ting rett til helvede. Jeg vet ikke selv om, husker du, om det der spillet startet? Uh, første Mass Effect? Det startet ja. jo uh, på... Normandy, så skal du ned på en sånn uh, En mission på en plass Etter Eden Prime Og der har jo, ja. så du sier, the shit the fan Ja, jeg tror det For det, det er veldig sånn Du bør droppe av midt i det, og så får du jo liksom Litt sånn Tutorial og uh, basic Combat uh, opplæring mm. uh, Men så er det, du ser liksom Du på en fremmed planet eller, Og så er det liksom rommestner Det er raketter og så er det et, en eller annen stor trussel som du bare vet, Ulme, du, det er hint om et, liksom en større narrativ her, eh, noe episk på gang. Eh, så det, det, det er liksom en veldig sånn pangstart, eh, og det griper deg med en gang. Det er i hvert fall det, det jeg sitter igjen med, liksom det er den første Mass Effect i hvert fall. Men eller så, så husker jeg liksom ikke så mye av eh, Einen. Det er mer toen som gjorde inntrykk på mig Ja. Men du, du ramlet inn på en anbefaling, og det tok ikke lang tid før det spillet vokste på deg. Ja, ja, ja, ja. ja. Jeg, jeg merket meg en gang at, at dette er... Altså, jeg, jeg er jo ikke en sånn rollespill-type mann sånn, som har spilt uh, Knights of the Old Republic, eller Ballers Gate, eller Diablo. Altså... Uh sånne dype rollespill som kanskje er basert på D&D eller terninger og, og um, så jeg var jo kanskje litt redd for at det skulle bli litt for mye terningkast men dette er mer action-rollespill du ser ikke terningene, om du kan si det sånn uh, det er ikke sånn du skyder på noen og så er det terning som avgjør om du treffer eller ikke her er det også litt sånn du sikter, og er du god til sikte så treffer du um, så det var en veldig sånn smart og spennende blandning av eh, sånn, kan du si, action ferdigheter, di, altså di, sånn, å skyte og dukke og rulle, og det taktiske eh, blanda med dette med rollespill som er å, å bygge opp din karakter og bygge relasjoner og eh, planlegge på forhånd hvordan kampen skal bli, uten at kampen fryser innimellom, for det mest tar feil nå, eller foregår alt i sandtid. Eh, stort sett, du kan på, på sett og vis pause den etter du drar opp til så her powerwheelene for å velge ja. biotics og skifte våpen og sånt, men mm. utover det så, det så er det mest av bare det rat-a-tat-boom hele tiden. Ja, og det er gøy. Absolut. <laughs> så du var egentlig litt lett av det var ikke for mye rollespill? Ja, ja jeg tror... Ja, jeg, jeg tror hadde det blitt litt for dypt Rollespill, så hadde Jeg tror ikke det hadde fengert meg ligge mye Nei så, så da ble jeg lettet sånn. Helt sant Da er tiden slagen, og vi beveger oss videre Deg først En gang vi mm. Du kan jo tenke på en, to, en, tri Hver for seg, Eller blander det opp til deg Men kan du beskrive Følelsene av disse spillene? Hva er det som er unikt de som spiller? Det, det er veldig komplisert og tøft spørsmål, Jokka. Men jeg, jeg har skrevet ja, noen stikker opp. Ja, med oppvarming her, så da er det bare å ja, kjøre på. Da var det bare kjøre på ballene og hele driden. Ballene og hele uh, Det jeg noterte var at Mass Effect er som et episk rom-epos. Uh, og då kan jeg, jeg sammenligne med liksom den greske Iliaden eller Snorre Sturla sånn uh, saga, altså dette er på en måte en stor handling som foregår over lang tid og med så mange historier som er vevd sammen, og det innvikler ting som skjer uh, og det, det jeg tror kanskje det kan oppleves sånn som så folk opplevde Star Wars når det først kom ut på 70-80-tallet. Altså, de vokste opp med det, og det er på en måte de sparen om. Det kan jeg kanskje sammenligne eh, masseffekt med, at jeg vokste opp, ikke vokste opp, men min ungdomstid, hadde jeg med masseffekt, og det var på det fall mitt epos. Eh, det er det som har gitt meg, kan du si, fantasi, og gitt meg eh, inspirasjon, eh, og det har liksom bare... Gjort inntrykk på meg eh, Fordi det har vært så Rikt Det er bare som, som du Har lyst til å utforske Og som du har lyst til bli bedre kjent med eh, Det er så mange på måte, altså, Det er jo for så vidt begrenset Med plasser eh, Raser eh, Språk eh, Våpen, alt altså, Det er jo for så vidt begrenset Men det føles veldig stort Det føles uendelig Men eh, bare fordi du ser hint av tekster, og folk snakker liksom, forskjellige språk, og de rasene som finns der, de er alle så forskjellige. Eh, og når det er på denne romstasjonen Citadel, eh, så ser du bare at liksom, folk prater, og det er butikker, og du, du kan snakke med forskjellige, altså alle snakker jo engelsk under nok, men, men alle er så forskjellige, og så rare, og så fantastiske. Altså, det minner meg litt om Star Trek eller Babylon 5 der liksom folk har kommet sammen en plass og så er det bare opp til det å gå utforsket ja. her uh, så det, det føles veldig bra samtidig så er det så mye historie her som allerede har skjedd uh, at universet føles bebodd, det føles uh, håndfast og som et reelt sted der det har skjedd konflikter Uh, og det kan skje Fremtidige konflikter Avhengig av hvordan du spiller Spiller da uh, Det bare føles veldig ekte På et vis Ja, for det er jo uh. to sånne Alarmbjellere som ringer hos meg nå Mhm Det ene er at det kan jo ikke få dra spill Som er pakket med lore Men som egentlig er gravlet kjedelig Mhm de har hyret i en ungdomsskoleelever til å skrive notater og legge igjen i huset Så ble jeg sur fordi jeg brukte kvelden min på det mm. Og det andre er at jeg føles bebodd og bebodd de Samme En står i den samme boden hver morgen <laughs> ja. Men, men det klarer likevel å like, opprettholde illusionen av at dette er et ekte sted og, og, og ting som skjer betyr noe utenom de du får XP for ja, altså det er jo en illusion som de sier og hvis du titter bak kulissene så ser du at det er liksom bare kulisser men uh, jeg vet ikke de klarer det allikevel uh, jeg tror du må liksom kanskje du må gi litt slipp på denne, denne, denne skepsisen og bare la det griva med ja uh, men som du sier, det er jo, uh, det er jo altså, for mye tekst og for mye sånn, data, pda som du finner rundt omkring det er ikke alt som er interessant men det, det er mer gjennom samtaler NPC'er og dine kompanjonger at du føler, ja dette er en ekte person og folk som er fra en annen planet du føler at de er fra en annen planet, fordi de har en helt annen aksang først og fremst, de ser helt andre, annerledes ut, men de har en helt annen tilnærming, en annen filosofi til livet og og det, noen av disse rasene synes jeg er så morsomme, for dessverre så kan du spille med alle rasene, de er bare på stationen, men ja. de har en veldig morsom måte å kommunisere på og det er sånn kreativt. -hvordan, uh, hvordan kan det være? Uh, jeg har et eksempel som jeg kom på det er en rase som heter Elcor, uh, og de ser ut som en bland en kryssning av elefanter og Gorilla ja. eh, Og siden de snakker så monotont eh, Og de er klar over at Ved å snakke så monotont eh, Så skjønner ikke folk eh, På en måte Meningen bag setningen deres Så må de alltid på forhånd Si hva de mener Så, får de, så for eksempel sier de Med glede så sier jeg at, eh, Gratulerer med dagen Eller med sorg Så sier jeg «Hvordan eh, eh, har du det i dag?» Aha! Så de er på en måte litt sånn spokkaktige? <laughs> ja, litt sånn autistaktig. At, at de må liksom bokstavere eller tydelig gjøre sin følelse før de sier setningen. Aha, kult! Eh, men så er de sånn bygd som, på, for, som en tenks, da. Og det er litt morsomt at en sånn stor tenks er så forsiktig med sin fremtoning. Ja, eh, ja. Uh, vi får dessverre aldri sett den sånn i kamp, men jeg tror det hadde vært et syn å se på. Uh, men kanskje vi får se det i et annet spil. Kult. Uh, vi må jo mm. gi ordet til Kjell uh, og avslutte på den noten der. Mm. Så han får ta det videre fra Elkor og, og si hva, Om han kan beskrive følelsen av uh, Mass Effect-spillene. Ja, uh, han uh, har tatt det ganske... Uh, Ganske ganska tydligt och uh, det är ju det med at det det føles så extremt eh uh, inlevt og universet och dessa här elkorna uh, driverna andra så jag så är helt fantastiskt att se henne. De ser ut så, mm. så store stora maneter Och og de jag är ju, de är ju fullständigt i brukliga till alltid hängbara runt där och och messom något de, de kallar för the genkindlers, så är deras gudefolk. Men men ja. måten de har byggt universum runt på, det alltså de har tagit det fantastiske og gjort det dagligdags på en måte. Och det dessa här de har en, en av de stötste actionhelterna i filmvärlden i Mass Effect är en snarare så att blast då. Så då är en sån superhjält så så vars runt med pistoler och <laughs> till helt fantastiska dessa här små detaljerna ja, på de det samma. Det är Hollywood. Uh... Ja ja ja ja og det samma med med det här L-core. Så jag nämnde att uh, visst nog så er L-core av Hamlet den Mest, mest fantastiske fantastiska version du kan se. Okej. det då såna småting som gör så så visar att utvecklarna bryr sig om kildematerialet. Och då är det så mycket lättare att bry sig om det själv. Du känner, du du märker att det är mycket mycket kärlek här då från från och loren de har byggt upp runt eh uh, runt i olika rasen och runt planeter och fullsö olika kulturer och i minst religioner. Det, er, det, det, det føles det aldrig uh, så åh oh, shit nu måste man finna på ett land här. Och så hade de bara rabblat ner något mm. bara för att få et par extra spaltmeter liksom. Det det föles aldrig uh, aldrig sånt. Og, og det så vi sier også, dette her med, med, med hvor forskjellige de, de rasende føles. Ja, alle snakker, snakker engelsk, men det som sånn å si, forskjellige aksanger og, og forskjellige talemåter basert på hva slags kultur de har og hva slags religion de har. Uh, ja... Det er, det er, det er en av de mest fascinerende rasene, synes jeg, er jo Asari. Mm. Uh, og det er jo, på en den rase bestående av, altså de er både kvinner og menn, alle sammen er kvinner og menn, eller de er begge del på en gang. Uh, ja. Så de bare finner en partner, og så blir de om til uh, det skjønne, sånn at de passer sammen. Uh, og det synes jeg var bare sånn en, en, helt, en helt ny måte å tenke på kjønn på. Ja, at, absolutt. At, uh, hvis du treffer Nassari, så, så, så, så vet du helt hva kjønn det er, men det spiller ingen rolle. For den, du blir sammen med den personen, og så passer du sammen. Uh, mm -hmm. så det, det også, og så har de jo også stemmen. Men, altså, du vet ikke helt om det er en mann eller dame, men det spiller ingen rolle, fordi det fullvärdig person der oavsett i ja. på mode sköne rolle det er personligheten som som täller. Mm. Och har det ju gjort väldigt K Rowling borde ha väntat att kanske det. Men det alltså ett gott det har ju de har, har ganska i alla fall nog nödig. Mm. Men de har alle eh mm. uh, omisskännligt kvinnlig form då i alla fall. Eh uh, ja. men uh, men ja det er veldig, de er einkjønner, holdt jeg på å si, hele den rasen der, og, og reproduksjon foregår ved type sånn Vulcan Mindmeld opplegg. Det er noe sånn trippy inne. inni der. Det, og igjen, at de har skrevet inn dette her, og fått bygd det såpass tydelig og bra så de har gjort. Det samme med, med min favoritt, altså da Quarian den historien ja. bak det de, de er et eksilfolk de lever i uh, uh, en flåte av uh, mer eller mindre haugamle romskip på, uh, på evig reise etter en ny planet de kan uh, bosette av seg på uh, og på grund av at de har levd hele livene sine i sterile omgivelser så er immunforsøret deres fullstendig skutt og de lever hele livet sitt i, Eh, sånn, eh, drakter. Lofthette drakter. Mm. Det er også... Eh, Kult, jeg tror jeg begynner å skjønne hva dere sier når et ja. univers henger sammen. Og alle er så ekstremt tydelige. Åh, oh, sorry. Ja, nei, jeg skulle, skulle bara si til det. det alle, de forskjellige rasene, de er så tydelige. Det er liksom ingen så er... Ja, ja, men det er ok. Men alle er kjempe tydelige, helt egne raser. Mm. Ja, så alle har sine særtrekk og mm, tar absolutt. den helt ut da. Hva, hva, hva Oi, da du trenger takk jeg jo. takk om i. Da må vi videre. <laughs> jeg skulle bare si at det, det sin det, det som spennende med Corian Er at du kan jo ha en Corian på på ditt mm. At det, siden har så svagt immunforsvar Det å ta av seg drakten Er, er så enormt sånn uh, Tillits uh, Hva kaller du det? Det å vise enormt tillit mm. Det gjør det liksom sånn et par ganger livet sitt Og hvis du velger den Corian som din partner Så velger hun å gjøre det for deg og det føles veldig sånn, oi, jeg har fortjent dette, jeg har, hun har visst, altså jeg har visst såpass tillit til hun, og hun, jeg kjenner hun så godt nå at hun våger å ta av seg drakten, og på en måte sitt immunforsvar, for, for at vi skal kunne være sammen da, i et lite øyeblikk. Mm. Men vi ser alle andre sikter, det er ingen som vet hvordan de ser så, så det er en sånn, det er også litt sånn, wow, hvordan ser de egentlig ut? Det er, er, er Mandalorians. Ja, ja, det är sånn, faktisk. det. Faktiskt. Eh, det var mer spännande, men det vi må hoppe med hoppar vidare med. Mm. Eh, själ, detta är ju ett Ja. Och på boxen är det lovat valgmuligheter Ja. Tack och sagt om denne her og at dere har den här härn karaktärbyggaren och att jag kan ha olika folk på lag Ehm, kan valg har du tagit och Jag är väldigt jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, jeg er veldig i min ø, spilletil. Hvis det, at, ø, hvis det er noe jeg ville følt meg ukomfortabel med å gjøre selv, så klarer jeg ikke å få meg selv til å gjøre det i et spill heller. Fordi det, det glasjer sånn med, med det som jeg føler er rett å gjøre. Jeg, ø, jeg tror en av grunnene til at jeg har trivd det med de spillene, er at jeg har klart å bli projiserer meg selv in i uh, hovedkarakteren. Så han er jo verdens uh, universets snilleste mann. Nei, det gjør han faktisk ikke. Um, jeg, har hatt, um, jeg har hatt en der jeg lagde min egen, og då fant jeg ut at det, det må jeg aldri han ser ut som en dass. <laughs> med Handelbar handle, Bart, og han er jo helt sånn rar i ansiktet. Så jeg har uh, spilt uh, de fleste gjennomspillingene mine med, med han som bare ble kalt for Kjepplu. Så da er standard Kjeppert. Uh, jeg tror det er fordi jeg, han, uh, han som er... Uh, ansiktsmodellen til, så det har brukt til å lage kjeppet, jeg tror han heter Vanderloo eller noe sånt titternavn, så derfor har uh, male kjeppet, og det har blitt kalt for kjepplue. Og igjen da, siden jeg prosesserer meg selv, så har jeg kun som spilt som manlig. Jeg, jeg har ikke spilt som, uh, som femkjepp. Uh, jeg kommer nok til ja. å det i har Legendary har jeg Edition. Jeg har, jeg har det, fordi uh, den personen som er voice actor for Uh, den uh, kvinnelige versjonen av Shepard. Hun er jo royalty av uh, voice actors. Jeg setter Jennifer Hale. Hun har jo spilt alt. Så jeg er veldig spent på, på å høre hvordan hun tolker. Det, det jeg har sett så langt, det, de har en sånn, sånn greie at 80% av alle som har spilt Mass Effect har vært male Shep. 100% av alle som lägger ut på YouTube er fem Shep. Det er nesten bare female shepherd gjennomspillinger du ser på YouTube. Men hun høres helt annet ut. enn den mannlige versjonen. Han är litt sarkastisk og uh, litt tongue-in-cheek, mens hun høres veldig mye mer uh, sånn, jeg vet ikke, world weary er jo et, et uh, engelsk uttrykk på det, jeg er litt usikker på hva den er, men hun høres mer uh, Verdenstrøtt? Ja, litt mer sånn hun, hun har sett litt for mye dritt, og, lite lejer det hela. Hur det hörs ut som det ja. det blir en lite annan en lite annan typ av shepherd med med hus så jag är på att pröva den når legendary edition kommer. Men jag har som sagt alltid vært mail shepherd. Jag har alltid varit tidenes gudditus. Jag är universums snällaste man och jag är universums på delegering. Jag ska göra allt själv. Så är det jo en, en, det som kallas kalles så en Paragon i dette universitetet. Yes. Du har to forskjellige ytterpunkter, da, Paragon og Renegade. Tar du alle valgene ja. så er i blått, så er du Paragon. Tar du alle valgene så er i rødt, så er du Renegade. Så har du forskjellige valg som ligger midt i mellom, så enten gjør det en liten økning på den ene eller den andre, eller som regel så er det når du har en, en samtale med en NPC, så har du eh, tre svaralternativer vanligvis. Et sniltet, så som regel er oppe til høyre. Et slemtet, så er nær til høyre. Og et nøytralt, så er i mitten til høyre. Og så allt av dialog er lagt opp i et sånt dialoghjul. Der du har valg på høyre siden, så fører samtalen vidare og så har du valg på venstre siden, så gir det ikke muligheten til å gå inn og, og, og greine samtalen videre da, og snakke om andre ting. Ja, um, stemmer. Mm, så, så dialogsystemet er, er veldig innfløkt bygd opp, og dere tar ikke tenke på hvor mange timer det har vært i uh, soundbooth, eller så her stemmeskuespillene. Og det er så mye dialog. Tusenvis å si med det er dialog. Um, så, i tillegg til, til disse her dialogvalgene, så har du også noe som heter Interrupts. Uh, noen ganger i spillet, jeg husker ikke om det så mye av det i 1, men det er i alle fall i 203 så kommer det opp, enten nede i høyre hjørnet på skjermen, eller nede i venstre hjørnet, alt om det er Paragon eller Renegade, så kommer det opp en uh, sånn uh, QuickTime Prompt, der du kan velge å utføre en handling så enten er slem eller snill. Da. Og disse interruptsene, Er det noe du har kort tid på å velge? Ja, som regel. Noen kortere ja. enn andre, alltid til kor stor impact de vil ha. Da. Og det er noen jeg alltid velger, uansett. Altså, jeg er verdens snilleste man, men jeg kommer alltid til i, i Mass Effect 2, så kommer jeg alltid til å dytte den mørken ut av vinduet. Hahaha. <laughs> Det, jeg, jeg kommer aldri til å han ut av vinduet <laughs> Så det jeg, er, jeg tar alltid Paragon Dialogvalgene, men jeg kan veldig ofte Finne på å, å, å ta Renegade Interrupts Hovedtakelig fordi da blir jeg litt Nå er badass Så og det er jo egentlig sånn altså, Morality-systemet i spillet er byggt opp Det er veldig Det er likt Knights of the Old Republic Light side, dark side. du tar Det gir deg mer light side eller dark side poeng Bare Paragon, Renegade her Det er noen nøkkelpunkter Der du kan få Egne dialogvalg Hvis du har høy nok Paragon eller Renegade Og de er rett og slett bare gråa ut Du ser at de er der men det er gråa ut hvis du ikke har høy nok score til at du kan ta de valgene. Og det er ofte sånne kjempeviktige valg. En, en karakter kan bli skutt enten av deg eller av en av dine lagkammerater. Hvis du ikke har høy nok score til å overbevise personen om å fortsette å være på laget ditt, for eksempel. Så de er... Det er lagt opp til at du skal kunne velge hva du vil i den 90-situasjonen, men dessverre så blir det ofte sånn at du må velge enten full Paragon eller full Renegade hvis ikke går du glipp av alle disse her uh, større valgene der du må ha høy nok score. Ja, så de vil dele det inn i svart krit. Det blir veldig ofte svart kritt, ja. De, uh, I uh, Andromeda så er uh, det, det siste spillet de lagde ut forbi uh, Original Trilogy Der har de prøvd seg med mye mer Også... uh, Shades of Grey men, men, det er, men det er jo kjent som Rosiden i pølser det spillet Men det, det kommer det tilbake til <laughs> Rosiden i pølser okay. mm. <laughs> Men uh... Oi <laughs> ja. Hvordan har du rollespilt? Hva uh, sa fjernet så Gud, og hva valg har du tatt? Bare lite kommentar til Rosini Pølså. Er det en bra ting? Ja, utelukkende. Uh, ja. Uh, men Andromeda er vel ikke tenkt på som det bra spillet? Jeg henviser deg inn av lytterne var, men det kommer jeg tilbake til i posten. Å oh, ja, nei, den har jeg ikke, uh, ikke lest enda, dessverre. Nei. <laughs> uh, nei, jeg vet at Andromeda er litt... Uh, kontroversielt eh, beriktet. Ja. Men, eh, men når det gjelder Mass Effect for meg som rollespill, så, um, som Kjell eh, sier, så, så var det det var betryggende og ironisk nok befriende at spillet har rammer. For hvis spillet hadde vært som Skyrim, der det er sånn, ja, du er mitt i liksom, du er på en gå i alle retninger. Så hadde jeg ikke taklet det. Jeg takler ikke sånne spil der du har full frihet. Så for meg så er dette mer et rollespil på en måte har visse rammer, og det, for meg er det bra å ha Citydel og kunne vende tilbake til. Der kan du gå rundt og sånn. Men så blir du, kommer du ut på oppdrag da, så reiser du ut til disse planetene. Så det er på en måte sånn med action-sekvenser der du, du har ikke full frihet men du kan jo velge hva, hva ditt neste oppdrag blir uh, selv. Uh, så litt valg har du. Um, men jeg spilte jo uh, stort sett, jeg, jeg lagde min egen modell, fordi jeg, jeg ville selv være i dette universet. Uh, så han så jo sånn halvveis ut som meg da. Uh, og så uh, hadde du jo lest at det du skal kunne... Uh, romantisere, eller uh, få deg en kjæreste, og det er jo kjekt å se deg selv på skjermen. <laughs> det er diverse uh, romhøsner. Uh, <laughs> oi, oi, oi. Det er bare en del en av podcasten, oi. <laughs> altså, uh, det, når det skjer lite på privatfronten, så kan du godt uh, ha ting på... For, altså, sjansen for at jeg kommer ta å ha et romantisk forhold til det romvesen er relativt liten. Um, men det står ikke på deg. Nei, nei. Nei, nei, nei. Hvis noen uh, tilbyr, så, så bidder jeg jo på. <laughs> Hjelpes. Kommer dere i blå damer med tentakler på hovedet, så går jeg ikke. <laughs> uh, men det var kjekt å se deg selv på skjermen, for det, det gir meg hakket mer innlevelse. Uh, ja. Uh, og jeg som en mannlig modell da, med, med han der mannlige stemmen som jeg synes uh, nå, har ikke, nå har jeg liksom hørt om, om fem kjeppe etterkant og jeg er jo imponert av hennes fremtoning hennes stemme virker mye mer som sånn kommanderende mye mer sånn autoritær uh, mens han han vanlige kjepper, jeg føler han er litt mer sånn snarky kanskje, eller litt sånn litt sånn vitsete og kanskje så flåsete innimellom, men altså han har en autoritet han også, men du, du merker en viss sånn tørr humor, kanskje. Uh, uh, men men jeg, jeg koste jo meg med, med den mannlige stemmen, og det er sånn jeg kjenner Shepard. Mm. Uh, og jeg spilte jo stort sett som en snill uh, paragon, prøvde å ta alltid det rette og rettferdige valget, uh, og på en måte stå for Uh, rettferdighet Jeg så på meg selv som en type sånn Jedi Eller en type sånn, sånn Politiv uh, En fyr som skulle liksom rette opp I urettferdigheten uh, Og det er jo på en den rollen Han Shepard har altså han, En spekter Som en type agent Som har Friheter utover uh, Han har lov til å Det meste en sånn type 007-bevilling, eh, eh, om du kan kalle det det. Eh, og så får han etter hvert, jeg vet ikke, dette N7-emblemet, er det kjeldig mye hjelp av meg her? Hva er det N7 står for? N7, det er jo den, eh, er det en sånn spesiell operativ type av det her alliance-military, så da er menneskene. Jeg tror N7 er sånn spec ups aktiv. Mm. Jeg husker ikke helt Lauren bak, bak ja. en syv, men så, du må gjøre deg fortjent til det, for å si det sånn. Ja, så han her har jo kjempet mye, og eh, liksom klatret kjempehardt og lenge for å komme opp i den posisjonen han er, og da tenker jeg at jeg har autoriteten og myndigheten til å utøve rettferdighet på galaktisk basis. Så folk som tror de kan stoppe meg, og har tenkt å starte en krig, då setter jeg en stopper for det, som en eh romskäriff liksom. Eh tror det på den rollen jag prøvde och och och och ha ehm men inemellan som som själv säger så kommer det såna ögonblick där du har heller lyst och vara lite tuff och kul och och kanske slå ner en person eller dytta någon ut eller eller liksom bara vara lite mer i tryne rätt och slett. Ja. Og då må du ta et renegade-valg. Uh, så du får jo... Du kan, kan mikse. Du kan ikke bare ta det blå valget hele tiden. Uh, men du, så lenge du på en måte sørger for at mesteparten blir Paragon, så får du tatt de store Paragon-valgene, uh, avgjørelsene. Men ja. inne i Belloms kan du lägga dig lätt och ta någon små frekke någon spanske, hvis du vill. Du kan skita på det. Och få på dige och få ha lite käckt för eh Ja ja, sant. Det det är nog lite sånt med att och och loven på ett vis och inte bara vara goodie two shoes. Så att jag vill vara snäll, men det är lite för fristande av att ha Ta spanske døttar noen utfart-vinduer. Ja, for, for, folk fortjener det jo Det er litt sånn stygt å si. Men, men du skal ikke liksom alltid være bare snill. Og, og Renegade-valg har jo kanskje... Det kanske kanskje kjekkere, sånn, mer underholdende, mer Renegade-valg enn bare Paragon. Det er interessant at begge to har likevel vært overvekt i uh, Paragon. Selve gjentatte uh, gjenspillinger. Ja, altså, ved andre og eventuelt tre gang gjenspillinger, så har jeg nok prøvd å gå litt i den andre retningen, bare for å løye. Men det jeg anser som min canon-gjennomføring, det som på en måte er min egen historie, det er Paragon. Og så har jeg liksom bare lekt meg med Renegade innimellom og gjort helt fæle ting og <laughs> vært litt sånn ekkel og fæl da. men det er bare for løye løye, og, og for å se hvor ekstremt kan jeg ta dette? Hvor fælig kan den bli? Uh, ja. Men det er det som er rollespill, sant? Ja, det spiller jo en rolle. Du mm. det er jo ikke nødt til å være deg selv. Mm. Uh, før vi tar en liten pustepause og påfyll av sommerøl på den årstiden. Hva er på seks minutter. Hva er dine beste minner fra Mass Effect-serien? Oj her er det mye å ta tak i. Uh, jeg håper ikke jeg røber for mye nå, Jorkum, for jeg vet at du har tenkt å spille dette. Uh, men jeg synes slutten av Mass Effect 2 er noe av det mest episke jeg har spilt i hele min spillkarriere. Og det kalles Suicide Mission. For hele spillet har bygd opp til dette punkte Fordi ja. det er en enveisbillett. Og hvis du har hele laget ditt med deg, så er de med deg til veis ende. Og de vet at det kan være en enveisbillett. Men de er med deg fordi du har fortjent det. Og fordi eh, du har vært en såpass god leder at eh, de velger å være med deg og du flyr til et sted der du kan godt være at du uh, ikke vender tilbake men du velger å gjøre det fordi det er det rette å gjøre og det er sånn musikk og det en stemning og det er bare sånn å herregud altså, du blir så gira <laughs> av alt at når du er på det siste oppdraget så er du så bestemt på å redde verden at, uh, at det, det blir helt episk ja dette er slaget om ringen Uh, som sitter på søren sånn ja, ja, når du tenker på Rignes Herre ja, ja, det føles sånn uh, selv om det er ikke er slutten på saken men akkurat i spil nummer to så er, det, så er det veldig det er klimatisk uh, og det, det, det er et velfortjent høydepunkt uh, i serien uh, så det, det for meg er det uh, noe jeg husker veldig godt uh, noe litt mer sånn humoristisk jeg husker, er at det, det er en uh, en på som kalles Miranda uh, som du kan velge å flørte med uh, og hun er jo genetisk perfekt på alle måter ja. <laughs> altså hun, hun, hun på en lagt inn i laboratoriet da, men ah. hun er jo også lagt til å kunne forføre alle menn. Så hun ser jo ut som en supermodell da, og basert på en ekte skuespiller fra Australien.. Hva heter hun? Og hun var med i Chuck. Yvonne Strahovski. Yvonne Ja, stemmer, stemmer, stemmer. Yvonne, ja. Og hun er jo lekker å se på. Men et etter å ha på en måte <gå> plager jo gjennom hele spillet, og forføltene på romantiske vis, selvfølgelig. Uh, så, så har dere et lite intimt øyeblikk, men så velger hun å si, ok, må, vi må ta en pause, fordi universet står på spill, og jeg vet ikke om jeg klarer å involvere meg med deg akkurat nå. Det gjør ting komplisert. Uh, men kanskje vi kan plukke opp tråden senere, hvis du er interessert. Og så klarer han der stemmeskuespilleren og meg da, å si på sinnssykt dårligvis Åh, oh, interested. <laughs> det var å høre så idiotisk gud. Uh, og når du ser ansiktsmimikken, jeg vet ikke helt hva de prøvde å få fram der, men jeg ler hver gang. I'm deathly oh. interested. Ehm. Um, så det det var, for meg var det en sånn morsomt øyeblikk då. Eh. Uh, uh, er det og og jeg tror kanskje kjælen kommer til å Uh, Gå litt dybere rundt på dette Men det er visse personer uh, Som er på laget ditt da, Som der historien is Er så spennende å følge med på Og de er på laget ditt Og når du er Så mellom oppdraget Og mens du er på oppdrag Så forteller de ting om sitt liv uh, Og jeg kommer bare til å nevne navnet Det betyr ikke så mye for deg Jukka, Men selv kjenner du igjen Moridin, Legion og Thane Jeg tror det er tre av mine favoritter og bare måten historien is er skrevet, og måten det begynner på å slutte på, gir meg gåsehud. Fordi det er så bra skrevet, og det er så... Jeg føler med deg. At, at det, det er sånn... Åh, du er på laget mitt. Jeg er så glad for at jeg har deg på laget mitt. Men så... Uh, altså avhengig av hva velg du skjer så, av hva du tar så kan det være at de forlater laget ditt av ulike grunner og det føles som et, som et så stort tap når de ikke er med deg lenger uh... og, og når du spiller spiller Jokka så tror i du kommer til å føle disse nerver og dies, på en måte humoren disse og, og stemmen deres Og bare hvordan de hjelper deg i kampen Både utenfor og i slagmarken Det er liksom bare sånn Ja, jeg føler du har, du føler du har en venn der uh... Jeg tenker jo på Dragon Age Origins Når du prater Ja, for, altså Men, det er jo Men utholdet av var det Morrigan eller? Mm. Yep. Ja, ja Ja, det stemmer og folk som faktiskt kunne bli med i, i gjengen din, eller ikke, alt dette, om du ønsker er de velkommen. Mm. Er det sånn her også, at de utgjør en masse forskjell i, i selve kamp? Eller dukker de bare opp i videosekvenser? Nei, nei. De, de er med deg. Du spiller alltid et lag på tre. Mm. Eller på en måte deg selv og to komponjoner dine. Og de, du velger litt hva utstyr de har, og hva type egenskaper de har. Og de, du må, det, hvis du velger riktige ting, så komplementerer du hverandre. Sånn at eh, dere utgjør en fantastisk kombo på slagmarken. Og det er noe av det jeg husker best. Når jeg fikk til den riktige kombinasjonen, så bare pløyde jeg meg gjennom eh, på bra vis da, fienden. De hadde ikke sjans, fordi jeg lagde sånne skjønner eh, det kalles biotikk det er når du bruker sånne kinetiske krefter eh, der du kaster kan du si eh, kuler som skyver eller løfter finen opp eller sånn plasma nesten og hvis du har en riktige komboen så klarer du å først lage en, på en måte, sånn virvelstorm nesten der folk sitter fast og så kaster du en sånn kule, kanskje eh, du kommanderer eh, kompanjongen din til å gjøre det så bare fyker du til helvede, vet du. Det er explosion eksplosjon. Og det er så det er så tilfredsstillende når den kombinasjonen treffer. At du, du føler liksom, å herregud, hva skjedde nå? Så det er når dere, altså det er jo du som styrer, men du får den kombinasjonen til treffe, at du bare tilintet gjør fienden på sån mesterlig vis. At du føler liksom en gud. Men styrer du da de andre kameratene dine? Eller er det bare små vink du kan gi dem? Du kan styre eh, på en om de skal eh, fokusere på en fiende, eh, om de skal holde seg nærme deg, men du kan også velge de eh, spesiale egenskaper eh, hvis du trenger noe spesielt fra dem. Ja. Eh, så det, hvis du på en velger en veldig sånn biotikk-fokusert eh, tilnærmelse, så har du krefter som fungerer bra sammen en kombinasjon. For når du først kaster din egen, så har du en type cooldown. Men då får du på en måte kompisen din til å kaste den Ja, ok. Sånn at det er eh, at du kaster først warp, og så kommer en andre explosion rett etterpå, og så bare bang! Eller så er det type ammunition som passer veldig bra til en viss type fiende. Eh, så det gjelder liksom å velge kompanjongen din er med om hun, avhengig av om du står som roboter, eller romvesener, eller salamandere, eller gudene vet hva, så har de alle en svakhet, og du må utnytte den. Ok, så du må bytte litt på hvem du tar med deg på oppdraget, rett og slett. Ja, og det hender at det, det er visse oppdrag der det er väldigt bra å ha med en viss kompanjong, fordi han har en historie her. Han har noe, han har en personlig knyttning til det som skjer på den planeten der. At det å ta han med øger hans tillit til deg og du får på en måte bonus dialog da, fordi ah ja, han var her for et par år siden og han, han kjenner disse folk og han vet hva som skjer her, så det er uante muligheter på en måte. Så både historie og gameplay spiller inn her? Det mm, stemmer Da er vi nødt til å gå over til Kjell her og hans beste minner da hvis han klarer å si det, fra hele spilserien ja, det er veldig, veldig mange små uh, små greier, men altså, den Suicide Mission det er noe det mest episikre spilt, altså han er, han er han er delt i flere deler og uh, dine handlinger over hele det spillet, bestemmer hvem som overlever altså, du kan dø det? På, på slutten, altså i en katsing på slutten på sätt och vis ja men alltså jag har aldrig aldri fått den men, men det kan faktiskt gå så gale at du måste hela crewet och i tillägg så eh så så dör du och i en cutscene på slutet efter du har sprängt eh, alltså du har har kampen Og detta här är bara cutscene der du ska till til bagget rumskip och hållaäs för allsäg kaboom där kan du faktiskt dö för det du har ingen squat med så kan hjälpa dig att gå på på, på skeppet. Allt du har är piloten så har så er Han kan hjälpa en spurv upp där på skeppet, sant? Så du kan du, du wow. i, i den siste cut scen av spelet så kan du dø. Och det är helt så er det så sånn, Ja. Som sagt jag jag har, har aldrig fått den sluten själv. Jag har så så jeg, jeg kan inte säga si vad som sker etter det, men jeg, jeg vet at du kan eh, din karakter kan miste livet i den, den siste cut siden før dere stikker av så hva, hva som skjer etter det det aner jeg et sett ikke men, men det, både valg du har gjort i spillet fram til det punktet der og også eh, oppgraderingen du har gjort på romskipet har du hoppet over en oppgradering så får du en scene der en land person og det er som egentlig et utvalg av den enten den, den, den eller den personen hvis du ikke har oppgradert våpnene, så vil den, den, den eller den personen dø. Alt dette er som har svakest skår på en måte. Og hvis du ikke har oppgradert skjoldene, så er det et nytt utvalg av personer der en random av de vil dø. Og i tillegg så har du forskjellige valg så kommer i selve mission der, der du må bestemme hvem som skal gjøre forskjellige ting. Velger du feil person der, så vil den personen dø. Og så, videre, og så videre, og så videre, og så videre så det er veldig sånn, du må bygge det veldig opp ut ifra hvem så er de svakeste karakterene, og sørge for at de blir forholdt seg litt i bakgrunnen og det er veldig mye taktikkeri i det, men det er mulig å miste alt fra ingen til alle og det, jeg har ja, så du kan på en måte komme av heilskinnet gjennom det ja, ja, heiligen kan komme at det er en egen achievement som heter everyone out alive, eller noe sånt som det. Uh, ah. første gjennomspilling så klarte jeg alle tatt en og det var så ekstremt svårt hvem det var for det var jo uh, min uh, romanse så, uh, oh, jo, så det, var, det var sånn at det, det var en og det var, nei, nå kødde du du kødde med meg reload, save, ta på nytt <laughs> Så då är klart det då då klart. Vad det då vill det in i Mass Effect 3? Ja ja. Visst är det att ja, ja. du enten enten mister en person vet du visst. Alltså eh Mass Effect 2 är byggd upp sån att du har en första halvdel där du ska där du ska alla. Och så har du en andre andra halvdel där du ska på något mode bygga lag rätta. Altså du skal, du har alle har loyalty missions så du kan velge å gjøre eller ikke gjøre de som ikke er loyalt i deg, de vil med kanskje opp i 95% sannsynlig dø i løpet av den suicide mission, hvis du ikke gjør det og, så det er liksom todelt dette her systemet med hvordan du, hvordan du har karakterene dine og um, ja, nå er jeg glemt hvor jeg går på vei igjen Ja. Det går, det går bra. Uh, det det är yeah. de shady <laughs> ja, Men um, altså, Suicide Mission det är kanske en av de råaste jag någonsin har spelat. Och uh, i tillägg så är det en del DLC här till eh uh, speciellt till Mass Effect 2. Jag har inte spelat uh, de flesta så höra till Mass Effect 3. Så det gläder mig ju väldigt mycket till med Legendary Edition, siden alle alla inkluderat. Men ehm ja. uh, det är en DLCs heter Overlord så jeg, eh det sista slag i Magne jeg nogensinne har upplevt från från en en avslutning. Den er helt uh, den den sitter i länge inte på. Att altså han hotligt 16. Ja, schiklig. Och han har kanske den bästa kampmusiken jag har upplevt uh, i hele speltrilogin. Du du gleder dig till komma i kamp på detta. Oh! Vänta nu, börjar den musiken igen. Yes. Så den er knallba. Og, øh, ui, tilbake. Det, det du nevnte med dette her øyeblikket med, med Shepherd og Miranda. Ja. Det, det har jo blitt en meme, det der glise hans. Ja, det Ja, det er jo fantastisk. Han ser ut til tidens power med det der glise. Ja, jeg delte ja. et øyeblikk med noen tidligere i dag der han... Det er det noen som lagt en modell som ser ut Ikke ser ut i det hele tatt eh, Men det är akkurat Fra når han sier den settingen ja. Så Aha. jeg vet ikke hvordan de Fanger, hvordan de animerte det Men det ser hysterisk ut uansett hjemme. Ja, det gjør det, virkelig Til med med den der default uh, Shepard'en, han ser så Slesk ut Fantastisk Men uh, han her Morden, som du nevnte Han også er jo, mm. du bare Bare fyller med i bakgrunnen mens han uh, går inn på det han er jo inne i sånn uh, Science Lab eller, eller hva den er på, på skipet ditt, og hvis du bare er der inne og observerer, både i toen og treen men kanskje mest i treen han går rundt og synger for seg selv og, og altså, det er så mye sånne små ting som bare er kjekt å få med seg han synger Gilbert, Sullivan, uh, Gilbert and Sullivan i, uh, i Mass Effect 2 för Pirates of Penzance. Mm. <laughs> det nej, det det det störste poängen och så. Snu... få med. men men vad var det kvar med battle musicen tror jag i i pausen då? Ja, jag skal kunna den. <laughs> men er är det på twis. Vet du hur jag dig riktigt käll så är det någon av dessa härna historiska klimaxerna som verkligen sitter igen. Ja, ja, ja. Det er en del av de tingene som virkelig slår deg 3X16, altså. altså. Men det igjen, det kommer jo helt an på hvordan du, hvordan du tilnærmer deg spillet selv. Altså, har du levd deg inn i det hvis det er at du begynner å, å bry deg om disse her uh, karakterene som du har med deg, skådmaten dine? Altså, i det første Mass Effect-spillet så har du seks skådmates. I det andre så har du 12 eller 13, tror jeg. Så det er over de tre spillene så har du til sammen rundt 19 eller 20 totalt, så du, har, så du har med deg på et eller annet tidspunkt i løpet av de tre spillene. Og, og ja. Lever du deg såpass inn i det at du er nå opp med bryr deg om dem, så blir så her forskjellige skjebne de lider, de, de treffer deg. Ja, for det er ikke sånn at det er, er noen av de fullmasse. Nei, det er vel et par uh, du kjenner ikke i så vidt jeg vet uh, Kasumi og Saeed de, de er to DLC-karakterer og de har ikke så veldig mye uh, om du kan ikke gå inn og ha sånn skikkelig dialoger med dem, du kan gå inn til dem og så, så kan du få en liten kommentar så de det er litt mer sånn, mm. sånn fullmasse veldig, veldig gode karakterer spesielt Kasumi. Gjør den, den Questen hennes i Når du kommer til sitt del i Mass Effect 2 Fordi at da kan du putta han der Jacob kan du bare putta på skipet Og så kan han bare bli værende der <laughs> Det trenger du så ha med deg han <laughs> det, det var ikke alle Det var ikke alle de menneskelige kompanjongene Som jeg følte var like interessante Nei Han Jacob er case in point Gjør deg litt til side Ja <laughs> yeah. Så för ja för det er så många andre fascinerende karaktärer att de är så mycket mer snygga här med sig. Ja. Och allt det till vem du har, alltså ja. någon av dem bygger ju bygger jo, jo uh, förhållande med kvarandra i löpande spel så ens du har med dig de två skriver det jo slänge skit till kvarandre och uh, Alltså det det är så galet. Altså de de lever ju i samman och ja. Ja ja, ja, ja. Det er, altså, som en sån liten uh, de fleste kommer aldri til å finne ut av det fordi spesielt en av to karakterer kommer til å nevne nå er en så populær love interest for alle som spiller female Shepard selveste Garrus uh, there is no Shepherd without the Bacarian han, Garrus og Tali men det er at de ikke blir involvert med Shepherd på et eller annet tidspunkt så finner de hverandre Rett og slett. Så de, altså, de, de karakterene de, de lever med hverandre i løpet av spillet i tillegg til deg. Så det er virkelig, det er skikkelig sånn flashed out egne karakterer med egne liv og, og historier. Kult. En mm. lite poeng jeg vil skyde deg inn der, er at, Jag minns ju skräckligt så en av karaktärerna i första spelet eh mm. øh, visade sig och hoten väldigt sån eh øh, tvetydig rolle Når du hoppar in i spel 2 eh Shadow Broker det kan lys. Ja, shadow, ja Shadow Broker det är en sån øh, sån shady person så så sitter på egentligen all information om alle Uh, og det er ingen så vet hvem mm. denne personen herre. er Så det er liksom hele greia Og han har forskjellige sånne uh, informasjoner Det ut Ja mm. <laughs> Men det er en DLC da Det, det er veldig spennende at uh, Ja, ja. Det, det, det husker jeg at det var sånn Er det Shadow Broker? What the hell, tenkte jeg Ja, <laughs> men den, den personen, den blir uh, Shadow Broker Men, men som vi beklager ja, det stemmer mm. Men det, det var bare Jeg, tror, jeg husker bare at det, For som jeg hintet til nå Så er det jo en person som du kjenner fra første spil ja. eh, Og det, det bare var sånn Åh oh, ja, men de har hatt helt sin egen historie Og de har gjort helt sin egen ting I mellomtiden Mens vi har vært vekke mm. ja. Og de gir bare et sånt ekstra lag En ekstra dimensjon til, til den personen ja. Så som et ekstra lite poeng et, der egentlig også Egentlig litt som uh... Ja bare, bare et sånt lite til ekstrapoeng der. Og det er at den karakteren er kun til stede i den delsen i Mass Effect 2. Den personen er ikke med i det hele tatt i Mass Effect 2 uten den delsen. Så det er jo ikke. Hun er fullstendig fraværende i, i Mass Effect 2. Ja. Da er jo DLC verdt å kjøpe da. Det virker bygger ut eh, verden her. Definitivt. Men det er jo alle inkludert ja. i Legendary Edition. Alle delserer fra alle tre spillene. Ja, så dette blir liksom både Matrix-filmene og anime-serien i en og samme pakke. <laughs> ja. tror, Hele pakker. Jeg tror vi tar en liten pustepause der på seks minutter, siden det er størrelsen vi går rett i dag. Jep. Ona men kommer tillbaka så skal vi testa Docker i Mass Effect quiz. Woo! <laughs> I'm Commander Shepard and this is my favorite store in the Citadel. That will be splendid. I can edit that and have it working right away. Thank you so much. Då ska vi ta en quiz og se vem som kan mest av Mass Effect av shell och wi. Kjell, du er første mann ut. Yay! Og sp spørsmålet til deg er, hvem er Commander Shepherd Er han en general? Et romvesen? Hovedkarakteren? Eh, eller en human counselor? Ja, han er jo da hovedkarakteren i spillet. Han er deg, rett og slett. Da noterer vi hovedkarakteren. Eh ifall shop svararna på den kvisten för till slut så detta må me keken et ska gör efterpå. Eh, <laughs> uh, ui? Ja, jag hörer. Vad är ett mass relay? Uh, eh, ska passa för några alternativ va. Nu provar det eg alternativ. Ja, det er på mode är portaler spret runt omkring universum som gör att du kan resa raskare än ljuset rätt så att typ en sån ormehål hål. Uh, det som er mystisk er at uh, det er ikke menneskene som har det det er ingen som helt vet hvem som har det, de er bare verter og hele universet er avhengig av de fungerer for å kunne handle og kommunisere og reise og treffe hverandre vil dette kunne plasseres under kategorien advice that allowed FTL uh, ja faster than light travel ja, det vil jeg si ja Takk Det var mye svar, men jeg tror jeg landet på noe riktig der <laughs> Ja, og nå hjelper du selv vittligt, litt, litt Neste spørsmål er Hva står FTL for? <laughs> faster than light Faster than light Ok <laughs> ja. Ikke faster denne? throw light Nei Eller kanskje, jeg vet da ikke prøv... <laughs> Faster than light Då prøver vi det Faster than light vi. Ja. Ah. Uh, Pistolerna i Mass Effect 1, hur skjuter de? åh, uh, oh, uh, det läste jag om idag. Eh, luppomet är någon sån eh uh, små partiklar som blir accelererat med Mass Effect uh, teknologi. Uh, men du brukar såna thermal clips för att köla ner vapnet för det blir så upphettat kan okay. vil du tro disse partiklene er laget av? Oh. Uh... <laughs> Nå stilte du et tøpt spørsmål. Kjell, uh... han skal få lov å svare, hvis du ikke svarer på fire sekunder. <laughs> Nei, jeg får sende den til Kjell, altså. Kjell? <laughs> sure. Jeg også leste om det her for ikke så lenge siden. Jeg, jeg lurer på om det, det, det var sånn at det magasinet er ikke et magasin i den tradisjonelle forstand, men en blokk av metall. Uh, og så er uh, Disse uh, uh, Kulene som blir kjørte Det er rett og slett uh, Shavings fra denne metallblokken Då skal Kjell få det svaret registrert For det passer forholdsvis in i en av kategoriene her mm. Og då tar man neste spørsmål til Kjell Hvem var det som Gjorde slutt på Rakhni-krigen? Krogan Krogan Ja En det det stor der, men... rase Av, jeg vet ikke Neshorn, dinosaur Fiskaktige Greier, det er brute force Folket i Mass Effect for å det sånn Er det et bilde her Av noe som har masse bein og Mørhove nesten og... Ja, det er Rachni Det er Rachni Men du svarer ikke ja, Det er litt men du svarar i Kroganar alliga väl. Det er Krogan så så avslutade Wars ja. Okej. Okay. Ah, uh, ui. Ja. ras var den första som uppdagade Citadelle? Eh uh, Citadelle. Eh uh, om missade bort ifrån de som de vaktmesterne Eh, nu bara täcker jag högt. Ehm. Okej, okay, nu väljer jag och säger vart de, de vaktmästarna som bara är där och ställer till hela grejer för de jag tror de alltid har varit där. Eh, men då tipper jag de den rasen som på har är den äldste rasen i det i universum på den tiden, eh Asari. Då väljer du Asari? Ja. Men, men Kjell, kan du hjelpe meg, hva heter de der De som steller til hele plassen Keepers like The Keepers heter de The Keepers, ja De der små sånn firebeint Ah, the wee ones De er litt mystiske de, for det er ingen som snakker med de Og de bare er der og fikser alt Og man er sånn, hvem er du? Men, du? Du kan ikke snakke med de heller. det er Rart at de er der Äh, okay, tack. Alltså, det är som har upptäckt Amerika, inte indianerna eller någon andre <laughs> Good point. Ja. <laughs> yeah. Så sånsett så är kanske Azari ett bra forslag Ja. Eh, yeah. Kell. Uh, mm. Vad är det Eddie säger till legionen som ger han namnet sitt? Åh. Oh. Vi kan få prata lite om det. I am, til, I am legion, one of many, jeg kan gjerne ta alternativen ja. Da skal du få en egen ja, Alternativ A er Your name is Legion B My name is Legion For we are many C This will do <laughs> Og D What do I call you Og da det B <laughs> Jeg husker det var da noe det relatert på My name is Legion her. For we are many Ja R rett og slett et pek til det. Rett og slett et pek til det. Det kan godt stemme. Men det er i alle fall et pek til det at, at Geth har en sånn shared consensus. De har alle... De er en hive-minder, rett og slett. Så da blir han... Han blir en av mange. Han refererer jo hele tiden til seg selv som en mobil plattform. Mm, det er veldig morsomt. Åh! som en del av resten av regningen. Japp. Eh, Space Marine Order God the We. Eh, de var ansvarlig for vilken stor händelse? Eh, uh, också som the Quarians. Quarians. Well, de eh eh bröt en sånn helig regel. Universo det var det skapte AI som etter hvert utviklet seg til å, å, å, å selvbevisst AI som ja. til slutt eh, trigget en krig som førte til at Quarians måtte flykter fra sin hjemplanet Ok uh, Det ska få alternativene for det klarer ikke helt å putte den inn i her mm. Reclaiming the Homeworld Attacking Earth. Ok. Uh, the Genophage. Ja. Eller get Uprising. Vel, det er De klart jo to av de alternativene. Uh, Så so både get Uprising or Reclaiming Homeworld, hvis du har gjort det riktig, kommer til å skje. Well, ok, nå røpte jeg noe da. Men... Uh, hvis jeg skal bare velge en av de, så velger jeg ja. Geth Uprising. Da velger du Geth Uprising. For det første er vel avhengig av valgene dine. Men ja, ja. up ja, Geth Uprising. Endelig <laughs> svar. Vil du ha valgt annerledes, Kjell, eller var du fornøyd med? Så? Nei, nei, nei, nei, han har valgt riktig, han. <laughs> jeg tror det det de kalte det for, det er at de ble uh, sentient og fikk sin egen... Uh, at de ble um, self-aware. Da kalte de det for get Uprising, mener jeg. ja. Eh, nå har jeg fått bilde her av en Kar som ser ut som en robot Utgave av disse herne små lykketrollene I Star Wars Ewokene? Ja, han ser ut som en litt tjokk Eller tjokk rustning Åja oh, og, og spørsmålet <laughs> ja. lyder Volus yep. Var den første rasen Som mottok K På Citadel What? Er, det, er det meg eller uh, Oi, for å være nå, nå er det kjeld Åja oh, eh, Jeg lurer på om det var ambassade Jeg er ikke sikker eh, En embassy er et av alternativen, ja, ja. Jeg, jeg er ikke sikker altså Men, men tror du... jeg, jeg tror det Det var første som spredt inn i HV i fall. Ja, men da kan vi godt ta det Ellers så ville det vært A seat on the council A welcome Eller a store <laughs> Jeg tror, det, jeg tror det er embassy, altså Jeg tror ikke de har vært på The Council det, De er ganske... Jeg tror det bare er tre så i den I alle fall til å med Human kommer vel inn etter hvert Wow, jeg, men, ok ja. Da går vi på spørsmål 10 TV her uh, Her er det en luring som ser ut som Patrick uh, fra Svampebob i fjeset Men ellers så grønn som en ork Uh, hvilke to raser var involvert i den første kontaktkrigen? The Contact War Åh Få et alternativ? Ja, trenger du? Ja, det gjør jeg faktisk uh, Bare mennesker? Mennesker og Turiens? Krogan og Slariens? Eller Kvartreiner og get? Uh, nei, altså nå, nå blir det litt tipping For er ikke, er denne loren jeg kjenner jeg ikke Men jeg tipper det er menneskene og, og Kanskje det Ja, du er det tur, Jens, hvis det er mennesker her Ja, men bare ditt spørsmål, Joka Altså, det er veldig Jeg, jeg digger dette jeg, jeg, Vi må bryne oss på disse spørsmålene Men du kjenner ikke svarene selv Dette er noe henter fra nettet, eller? Ja da, så jeg vil få de opp nå ved quiz slutt. <laughs> ok, kult. Uh, Han er kjevig lang heller altså, det er ja. en kort quiz. Nei, men jeg, jeg, jeg, jeg, jeg vet at jeg har hørt at folk har snakket om The First Contact War, men jeg husker ikke helt hvem det hjalp, men tipp, altså, nå bare antar jeg at det handler om når menneskene først oppdaget en annen rase, og det var ikke et vennlig møte, vil jeg tro. Nej jeg vet jo ikke om dette bildet her er villedende eller veiledende. Mm. Men det er en orkeaktig fyr, men med litt sånn der undervanns-snabel til nase. Skjer <Sømmer> du det Se, beskrivelsen? Se, ser han litt sånn reptilsk uh, fugleaktig ut? Det tror jeg uh, blir hint nok til, til i så fall. Nej jeg har ikke mye sagt fugleaktig. Han ser mer ut som en sånn... En sånn bird of prey... Uh, uh... Ja, men har ikke nebb, liksom. Fordi nei, nei, jeg jeg, jeg, jeg ikke nebb, men... Uh... Men uh, det det ser nästan ut som man har liksom et ett sån ett ett et som sticker ut fra en tunn hals. Och uh, Nej, han är har karaposs på hov. Nej, han har väldigt tjock nacke. Men du väljer människa att töra i när? Eh, ja, selv om, hvis det är bilden For det bild du målar är inte en töra i när. Det är det inte. Nej. Eh... det kan ju också være villedande. Det är han är ju inte någon Se, oh, se, David, <laughs> bare, bare følg magefølelsen du gjorde Jeg skal paste en bilde i chatten her uh, Ok, la meg se om bildet Kan jeg bruke et hint Som de gjør på sånne quiz show <laughs> Ja, du skal få et hint Okej, okay, men det er Oi. jo en Elcor uh, ja, Her er den ikke hør på noe Ikke hør på det Jeg vil ikke tro at LK var med i First Contact War Så da går nei, jeg på Hæ? De er ikke et alternativ heller Nei, nei, nei, nei. Så, så da går jeg på det første jeg sa uh, human Humans and Turians Kjell, uh, ville du valgt annerledes? Nej, han har uh, helt rett Han er helt rett vet jeg ingenting om, men vi får se ja. Her er det noe spennende til Kjell eh, Hvor ofte tar Reaper'ne å fullføre en syklus? Åh, oh, Jesus Christ Jeg er så nødt kan si cirka halv eller nød. du kan få alternativ Hvert 50 000 år 50 000 år er et alternativ Jeg er, jeg, jeg er alternativ. så <laughs> ja, Det visste ikke jeg altså. Oi, oi, oi, han bringer deg. Det er skammelig. Ja, ja, nei, det er helt greit. Jeg bøyer meg i støv, altså. Det er, det er dyp, uh, dyp lore. Uh, bare for å si det sånn, vi skal få to spørsmål på rad, så du har en sjanse til å bli værende i ringen der. Å, oh, ok. Oi, hvem var det som foråtte The Shadow Broker i Mass Effect 1? Får jeg alt er noen Hvis du trenger? Ja, jeg trenger det. Alternativ A Fist B Talis C är Godest Shepherd och D The Council. var uh, Vem har så förrotte uh, uh, Shadowbroker? Ja. Yeah. För No, no, no. Jeg, kan huske. jeg kan ikke huske faktisk uh, at, det, at det, det var en hendelse. Uh, kan jeg bare tippe da? Da skal du få lov å tippe. Uh, hva var det første alternatet du sa? Fist. Fist? Ja, med stor F. <laughs> uh, ok, jeg kjenner ikke det navnet, men jeg bare tipper det da. Men uh, uh, Kjell kan du få lov å tippe Ansleis hvis han vil uh, jeg, jeg vet ikke jeg heller men uh, du rekrutterer jo et visst uh, medlem i en med at uh, hun ska selge noen information til The Shadow Broker uh, mm. men så skal du bli tatt av dag i stedet for og så kommer du reddende så jeg uh, men han fist involverte dette her han også for han det er han som, den der baren der du må gå inn så skyde alle. Det er fist den baren. Mm. Så han også er i dette oh, på en ja, eller annen ja. Men da, jeg tipper at det gjerne er Thali da. My main girl. Thali? Er det hun hu som er din store kjærlighet her? Oh yes. Jeg var så skuffet at det ikke gikk noen romance vi var inn. Men det, det ble da en ny mulighet for siden. Ja da, hun er fullt sånn tilgjengelig i tonen. Så dratt fra vekk under dig. Aha. Fullt tilgjengelig. Oh yes. <laughs> eh, du er jo litt på rotur, Vi, så du skal ha fått spørsmål 13 også. Ja, takk. Hva er de tre mulige kjæresteparene i Mass Effect 3 som ikke inkluderer Shepard? Det sa dere jo nå at de NPC-ene kan finne hverandre. Ja, eller tre Åååå du ha alternativer her? Jeg har jo sagt etter de da så. Ja, takk Ja Du får et alternativ Ja Ok, jeg forstår ikke helt hva det står her Men du får uh, være litt overbær nå i Mm Alternativ A är Talis Rex. Mhm. Mm Kaden Crossstrike Thane och Kazumi Elusive Man. Som tre par. Ja. Jag kan, kan ta den weg med, oh, ja, med en gang. Ja, det kan jag ta weg med en gang. Det har nog en usansinig kombination Ja. Ja. Elusive Man, där såg jag var där Cancer Man ifrån X-Files. Mm, ja, ja, kan, okay. Kanske den mest kjente voice actern i hela spelet. Är det det? Som en som en liten tipsade, Martin Shane. Aha. Mm. Uh, alternativ B er Joker, skråstreck Eddie Ashley, skråstreck James Tally, skråstreck Garus. Uh, kan du bare si det Jeg fortegger en gang til Joker Ja og Edie Ashley Nej nej men du... Det de rimer ikke nei. James Tarly Og Garrus Det er bare skråstrekk Så det er ulike komboer Av de sikkert Ja det er han Det, det så er så Alternativene her Da er Joker Joker og Edie Og Ashley og James Og oh, ja. Og, og Tarly og Garrus Ja Det høres det, det høres, ja. det høres ut som noe Som er mer sannsynlig. Ja Ja Alltså alternativ 2 är igen Joker ID. Mhm. Så det Kaden James. Mm. Og Och igen Tali och Garrys. Hm. Så det homofilt paret. Eh. Det är uh, tämligen säker på att Joker ID är fenotypen. Och Tali og Garrys är ju bankos som skall säg det tror inte Kaden var Homo fiel Hvor kan være det med... Nei, med James? Ja, nei, men jeg, jeg uh, går for alternativ 2 Altså med Ashley Var det Caden og Ashley? Nej Ashley og James Ashley og James Ja, sure, why not ja. <laughs> Det fjerde alternativet er jo Harbinger sammen med Sovereign <laughs> Ja, det er skoesett. Det er sko <laughs> Ashley sammen med Cortez well, Og Rex med Morden ja. Nei, vi tar nok den vekken fra bordet <laughs> Selv om det hadde vært vanvittig løy <laughs> Ja, det hadde vært dritt Men du tar altså nummer to der Hold en knapp på Ashley og James Ja Ville du valgt annerledes? Nei, Kjent. jeg vil nok ikke det det høres mest sannsynlig ut, ja For jeg, jeg ville vil blitt veldig overrasket Hvis det viser seg at uh, James Vega i Mass Effect 3 Var homofil Caden tror jeg er, Jeg husker ikke om dette han er homofil Eller om han er bifil Men uh, James Vega er en så stor klump Med testosteron at det kan aldrig se for meg At han, er, han vil endte opp som homofil Da velger vi vekt i alternativet ja. Jeg tror, jeg tror uh, Ok, nå er nå er det köll här. Mm. Klarar du detta utan alternativ så är det god. Vad säger Garrys, Hvis du tar bäst skarp skyttar <haha> I'm Garry's of carrying and this is my favorite spot in the Citadel. Kan du fortsätta för du vider helt rättigt? Åh, se något mer. Oh, er ja. Åh, Søren, är det ett land med en statu eller något sånt i tillägg då? Ja. Uh, I think I think I'll put the statue here eller något så där. Ja. Think I'm going to bronze this gun erect ah. statue right here. Så <laughs> so the whole damn galaxy knows. Så fantastiskt. För du känner du kan välja att tapa med vilje en sån eh uh, eh uh, skarp skyttekonkurrensmode. Og hvis du tar ja. med vilje, så blir han så glad at du ble presentert med denne her scenen her, da. Visste dere dette ved Fustinerspilling, eller? Nej. Jeg vet ikke om jeg husker at det er det. det, det Skjøyde hvordan, egentlig? Jeg, jeg tror det er i Mass Effect 3. Dere står på et tak oppi The Presidium-området i del. og så kaster dere flasker, og så står den andre og skal skyda flasker. Och då kan du välja mm. ta en sån paragon interruptor du kan välja att bomma med Vilje. Och då börjar med den My mm. name is Garus so Occarin and this is my favorite spot in the Citadel. Så då är så då är en sån jab till att uh, du kan få rabatter på de olika butikerna hvis du spelar en endorsement. My name is Commander Shepard and this is my favorite store in the Citadel. Aha. Det som er så veldig gøy da at du kan gå gjennom alle butikkene Og så bare hører du den her reklamen Blir spilt ut fra hver eneste butikk Porte ved <laughs> <laughs> Det er så bra Oi mm -hmm. uh, ja. Hva gjør Element Zero? Oi En stor lysende kule uh, Ja, det er mer imponerende Når du gutten da Nej jeg, jeg kom ikke på så hva det skal være uh... Nej, jeg kom ikke på det Du skal få alternativ A, han sprenger B, han dreper folk mm. C, han endrer massen til objekter mm. Eller 4, han øker hastigheten til ting Element 0. Nej, det blir tipping igjen altså Uh, ja. Den der greia med massen Han endrer objekten en masse Ja Det hører også ut som mass-effekt her da mm. Element Zero er the game changer i uh, mass-effekt-universet for å se det sånn Fortell gjerne mer om han hvis du vil selv ja, jeg, jeg kjenner ikke noe mer til det enn en det. det. Så vidt jeg har forstått, så er element de har klart å finne fra svarte hull eller noe sånt som det. Så det er litt sånn dark matter vibes över det. Men, men det, det er da Element Zero så har leder til både Biotics og det her Mass Effect gatene. Så jeg er ganske skåsikker på at UI har helt rett på at det det endrer massen til objekter. Jeg skal straks få svar. Først må jeg spør deg selv. Hvilke to karakterer må du velge mellom i Mass Effect 1 på Vermeier? <laughs> Det er jo en spoiler som du ikke skulle få da. Men ja, ja, du må velge mellom Ashley og Caden. Det er absolutt et alternativ her. Det... det er ikke ikke valget innebærer, heldigvis. Ha, nei, ikke sant. Men hadde du spilt det ferdig, så hadde du eh, ganske kjapt eliminert alle andre alternativ. <laughs> hadde du kommet, eh, kommet til det punktet i Mass Effect 1. Så det, du kommer til å det i løpet av Helga mest sannsynlig. Ja, så Garrus og Rex kunne det ikke vært? Eh, Nej, du velger ikke mellom Garrus og Rex. Men det, du får en situasjon med Rex, så kan bli ganske viktig. Men det er Ashley og Kaden. Ashley Kim. Ja. Eh, uh, jag tror har vi har ganska stora ringverkningar för både 2 och 3, Ja. Man har ingen få frågor igen och nu 17 går det dig vi. Mhm. Eh. Uh, Kea är det Anderson ska ha gjort i Mass Effect 1 og 3. Ja, okej. Okay. Det någon har ett rykte det i sprarr eller nävne. Eh. Uh eller samtid, eller er det... Ja. Han ska ha eh, slått til Udina. Ja. Han skal ha hatt et sete ved The Council. Han skal ha gjort en opptaksprøve for The Spectres. Eller han har drept en treasure-må. <laughs> um, jeg husker jo Andersen nå. Men jeg husker ikke liksom, at mammaen var kjent for et eller annet. Um, men uh, jeg tror han hadde en beef med noen. Synes du, så. husker det, altså? At, uh, så kanskje jeg, han, han slo til Udina? Udina med liten U til og med. Nå, nå får jeg en liten tommel opp fra kjellet, så det var bra. Liten hint. Uh, men jeg husker bare at jeg hadde respekt for han... For Ann Anderson, har han hadde en veldig mm. sånn betryggende, støttende rolle nå, uh, gjennom serien da. Mm. Han er ja. farsåguren din på en måte. Mm. Mentoren. Ja. Og han, han er spilt av en veldig kul uh, stemmeskuespiller. Uh, mm. Husk hva han heter for noe... Nei, ikke jeg heller i farten. Men han har sånn en dyp, uh, Keith, uh... Keith Ja, Keith David Ja, stemmer Kjent fra Community, fantastisk utspel Ja, han er, han er ja. fantastisk Helt fantastisk Då kommer siste spørsmål til deg selv Ja Nummer 18 Hvor lang tid tog det menneskeheten Å få et sete på The Council? Ja det tror jeg ikke trenger alternativer. Det er altså... <laughs> um, du får et sete på The Council uh, i slutten av en noe sånn. Ja. Uh, og en er vel satt uh, til 21.83 eller noe sånt som det. Så uh, det kan sikkert argumenteres for at uh, <laughs> menneskeheten fikk et, et sete etter uh, cirka 50 000 år. Men... Uh, um, Søren var det Hva tid den det de, first contact war Det var jo når de fant ut At det fantes andre raser Da åpnet de en Mass Effect Gate Og det lurer jeg på Om det var kanskje ti år tidligere Cirka Ja, det er nok for ballen for Et okay. alternativ er jo 26 timer Nei Det var litt vel kjapt Og det lengste er 600 år Nej, det er jo tiden de brukte på å til Andromeda. Så mellom alternativene her er enten 5 år eller 26 år da? 26 år da. 26? Ja. Ville du satt så? Nej det høres riktig ut, fornuftig ut. Bare sånn betrakning i, i, i handlingen og tidsrommet spillene mm -hmm. utfordrer sig. Ok, dere har svart 17 av 18 spørsmål korrekt. Oi, oi, oi. Oh! Hva er det med et feil på? Det skal vi finne ut. Han er ekspert. Uh, Commander Shepard er virkelig hovedpersonen i spillet. <laughs> det er <var> også bra. <laughs> Mass Relay til at det er FTL. Mm. Og, ja, det er bare grønt så langt linje og kan se. som en spoler ned til det dere har tatt feil, egentlig. Ja, det er grønt hele veien. Men Andersen! Ok. Han er da noe feil med. Ja, han slår ikke til... Det vet du hva, jeg lurer opp om dette. Han bare klabber til Udina i en. Men, altså... Ja, han har prøvd å bli Spectre, men det er før handlingen i det første av Han har feilet på opptaksprøven til å Spectre. Det er en av de mange bøkene som har blitt skrevet i Mass Effect-universet. Jeg har ikke lest den. Jeg holder på å lese den. Jeg har fått høre at det er en... Hvis du skal lese en av bøkene, så er det en av de som er grei å lese før du starter spillet, for du får veldig mye bakgrunnsinformasjon om både Anderson og Saron, så da er main antagonist i Mass Effect Ja. Så det flasher ut de to karakterene litt mer. Ja, det er, som altså, er det en svare? Er det fysisk bok, eller den det en bok inne i spillet? Nei, nei, det er en fysisk bok. Det har skrevet, å, jeg vet, jeg sa ikke hvor mange bøker det er. Det er i alle fall fire, om ikke åtte bøker, og så er det en del tegneserier i tillegg. Og en uh, animert film. Uh, så liksom både beskrive forskjellige hendelser i løpet av spillet, som blir referert til i spillet, og også uh, flesje ut uh, bakgrunnen til karakterer før du treffer dem. Aha. Ja, det er ufattelig mye lore bygger rundt det, ja, det har blitt ett ganske stort univers Det begynner bli type Star Wars Etter det er ørten bøker og ørten tegneserier Som er derivert fra selve serien Og da gjelder det om å finne de som faktisk er verdt å lese Ja, den, den heter Mass Effect Revelations Den, den bok om, om Saren Anderson Den skal visst nok være veldig, veldig bra jeg har bare den tredje linjen Men uh, Du har helt rett, han prøvde seg for The Spectres Ok, okay. Han gjør jo ikke det i av det første spillet Kanskje jeg oversatte det litt dumt her What has Anderson mentioned having had done In Mass Effect 1 Å oh, ja, ok mm. De nevner det kanskje ja, han, i spillet han, han nevner at han prøvde seg, ja uh, Men jeg må jeg... gjøre ikke liten utfordring da Ja yeah. Men, Kjør på Kjell, du fikk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 av 18 poeng Supert oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Av 18 Ja, det synes jeg er greit, det <laughs> Det gikk matematikken helt opp Men av og til fikk dere poeng begge to her mm. ja. ja Nå skal vi øve på deres kunskap igjen og denne gangen selv handler det om hva er det som kjennetegner de ulike spillene og hva for et spill er best åh det er evige og vanskelige spørsmål er hva for et spill er best det er vi hadde en liten onde her når meg og Ui før, før du kom tilbake når du når du var otherwise engaged i person. O det måste jag snacka om at, eller egna namnte at Mass Effect 1 är bäst på världsbilding fördi han han klarar att ta dig väldigt fort in i loren runt universa eller galaxen då så det, det allt förgår i um, Mens men Mass Effect 2 är bäst på karaktärsbygning. Fordi i Mass Effect 2, du virkelig begynner bry deg om alle rundt deg. De, det er en veldig stor del av enen også. Men der har du ganske få karakterer, og det er ikke så veldig mye som skjer med karakterene utenom. Du får litt bakgrunnsinformasjon om de, hvis du går og snakker med de mellom missions. Men i 2 så er det en så mye større del av selve spillet. Ja, så jeg vil egentlig holde en knapp på 2-en som, som min favorit av, av de tre. Med en veldig kloss bak. Og så, ja, treen er jo ganske kloss bak den også egentlig. Men, Men den er bakast? Ja, den er, den er bakast. Men altså, forskjellen på det er, altså, Mass Effect 2 er kanskje mitt største favorittspill igjennom alle tider. Eh uh, so the... sånn, um, så där kan spelare danka ut då på att vis. Hur ligger sån 32:e fjärde omtrentligt? av andra spel så jag har spelat lika mycket og så har betytt lika mycket för mig så är det väl uh, Final Fantasy 10 kanske av uh, og andre spiller, det er jo spill jeg sånn sett har vokst opp med. Jeg har jo fire eller 500 hundre timer i, uh, i det spillet der Final Fantasy 10 i studietiden mig. Så ja. uh, Mass Effect kom jo etter den tiden der. Jeg har... Uh, så. Men det, Mass Effect er jo de første spillene så har danket Final Fantasy 10 ut av listen. Ja. Uh, så... Uh, ja. Det... Uh, Mass Effect 2 är kanske mitt enda 10 av 10 spel. Men jag får Mass Effect 2 alltså. Omtrent ja. Alltså um, har jag har ett väldigt sån sån us, usansynlig uh, contender till min topp 3. Eh uh, och The Titanfall 2. Mm. Aha. Det är jag jag är FPS-spelare egentlig. Altså, jag säger jag aldrig fått helt sjukt grejer med med Battlefield, Call of Duty och den gängen där. Men Titanfall 2, det är jag har aldrig det så sjukt med en FPS för. Mm, huh. det är så pass mycket vertikalitet och så mycket utom att det det är tight och det är knallvä. Det ena det enaste såklara och och knivar lite upp i där med med Mass Effect-spelen för min del. Men det er Mass Effect 2 då på en solo klar En solo klar första plats. Och det ett annat spel som snigger sig in där för Mass Effect 1. Uh, du har hört mig fabler men annars är Joakim. Jakus då. Yes. <laughs> <laughs> ja. Jakus Zero snigger seg in på en uh, bugg Mass Effect 2. Men uh, eller så det stort sett Mass Effect 2. Så Men vad det är Jakus Zero så akkurat var gratt for et halvt år siden. Var det det? PS Plus? Nei, det tror jeg ikke. Det er i stund har hatt noe... De hadde uh, Mass Effect Kiwami, så det var uh, remaken av Yakuza 1. Den hadde de ja, okay. for et års tid siden, år eller annet. Ja, det er så lenge uh, siden det ble ja. ja. det er i stund siden. Men, det er, men ikke, det er ikke Zero? Nei, det er ikke Zero. Jeg tror ikke de har hatt det. Men... Uh, hvis du har lyst til bare å legge og holde hekken, så vil jeg virkelig anbefale Jakusa Zero. Men jeg holder Mass Effect 2 som, som min favoritt av, av de tre. Hovedsakelig fordi uh, den, den klarer det kunstdykket og gir deg en, uh, uh, en tilsynelartende umulig oppgave, så du basert på egne valg faktisk kan komme helsynet ut av med både deg og alle dine tolv lagkammerater. Han ja. klarer å gi deg tolv lagkammerater som virker som egne individer. Så du ender opp med å bry deg om det. Ingen av dem er den personen kunne likt så greit ha vært den, for de er ganske den samme. Altså, alla har väldigt distinkte personligheter og veldig distinkte um, sett av egenskaper. Men hvis, hvis Mass Effect 1 er verdensbygging, mm. Mass Effect 2 er historier? Nei, karakterer? Ja. Mass Effect 3? Hva kan det vi på? Ja, jeg venter til på den. <laughs> altså, Mass Effect 3 har den beste kombaten. Det har den mest strømmelige formet kombatsystemet uh, i spillet. De har uh, ja. det, det har blitt, altså de har jo justert litt på det for hvert spill, og det er på sitt beste i Mass Effect 3 eller de mekaniske. Uh, ja, rätt och rätt. Känslan av uh, av själva combaten, eh uh, skytning du kombinerar dessa her barottikeffekterna effektene og eh uh, uh, squaden den och sånt. Uh, i tillägg så är det ju 3:an så så liksom ska knyta samman alla alla historierna. Så 3:an är väl kanske den så den så är bäst till skala då kanske på uh, på historien for dette det er så det er så uh, altomfattende da det, det, det er så svært det du må, det du må slåss mot det så umulig det er så usannsynlig den, i, i forhold til det du uh, er opp mot i trien, så er jo den suicide mission i toren, det er jo peanuts i forhold Oj, er det det? ja han, han, det, i i treener att att the stakes blir apt då för att det på norsk. Ja, så det går all in? Ja, verkligen, verkligen. Alltså här är det, kampen for eh uh, melkevägens vidare existens eller uh, inte melkevägen då, men men uh, uh, eh i melkevägen. Det som er hele kluet med disse her slemmingene er at de uh, de har sykluser på cirka 50 000 år, der de kommer og bare legger øde all form for høyere utvikling. Det er en liten spoiler, men det er ikke en spesielt stor spoiler du, du finner ut av dette her ganske kjapt i løpet av veien sunde flod av en gresshopp ja, på svärd. på sätt och vis ja, på sätt och vis ja. Och det det är så långt ifrån gresshopp och det liknade på heller de, disse her Men det de de så här uh, reeparna. Förbannat. Det är jo ja, Plague of Locusts. Men det är ju uh, ehm det ett ögonblick i uh, i Mass Effect 1 så kanske står fram som uh, et av de mest ehm eh uh, uh, chilling øyeblikkene en noensinne har hatt i gaming og det er når du først møter uh, via en sånn hologramsamtale, du møter ikke sånn sett, men første gangen du har en dialog med det som da viser seg å være den liksom overliggende antagonist i hele spilserien du møter enda opp med å med en av disse her reaperne og hele den der samtalen du har med denne her ja, verdens ødeleggende saken er det går så hudverdig den dialogen der du treffer Thanos eller Lord Voldemort eller? På sett og vis ja det blir en sånn litt sånn Thanos men, men hvis Thanos hade vært en av mange det är lite samma samme så, så Geth det er en sånn hive mind konsensus, de, de omtaler seg en gang i løpet av den samtalen omtaler, den Uh, det er entiteten som I Og det er når han uh, Han sier I am the vanguard of your destruction Vanguard på godt norsk, hva er det? Uh, altså, van, vanguard er De som Er fortroppen tje, fortropp, fortropp. Mm, for Han er Fortroppen ja. til Vår utstøttelse «You exist because we allow it, and you will be destroyed because we demand it». Og, og hele den der, det er så uh, så distansert fra all form for følelse, og det er skikkelig, skikkelig uh, um, sånn, uh, ja, gåsehud øyeblikk, rett og slett. Men Nei, den, den, kjønne, den, von, den vonde typen gåsehud, da. <laughs> ja eh fantastiske øyeblikk. Men nå har jeg jo gått et lite stykke ut fra fra, fra det som var eh uh, punkte her, men, uh. jo men det er greit, nå vet med litt hva som kjennetegner de enkelte spillene og litt hva som dukke opp i mm. de. Uh, har du noe TFO i eller er du enig med kjell? Ja, eh uh, altså det, det, jeg er ganske enig i med kjell. Det er jo jeg kan jeg kan på en måte gi en uh, litt annen linkling på, på svar på de, de spørsmålene er kanskje, hva er det folk husker mest i fra de forskjellige spilene? Og en ja. er kanskje denne makobilen. Du kjører rundt på en sånn en Jeep aktig ting med seks hjul, og den var så brygta for å spretta rundt som en sprettball og det var vanskelig å kontrollere den og du måtte kjøre den rundt for, på visse oppdrag og samla resurser og stein og mineraler og gull og det føles litt sånn kjedelig rett og slett litt sånn det... vaktmesterarbeid hvorfor gjør jeg dette? hvorfor er dette så viktig? <laughs> uh, det, det sies jo at uh, Kojima har jo fått ideen til å ta sine spill etter denne mako det, uh, Death Stranding som svarer, Ja, som man svarer en dyrke <laughs> Janitorial <laughs> Ja uh, posten, så, så, så Folk husker veldig godt Denne makobilen, og fordi Den fikk så dårlig uh, Rykte på sig så fjernet de Hele den ressurssankingen Den manuelle ressurssankingen I toen, og i stedet for så sender du bare uh, Droner På et sånt stort sånn kart, ned på planeter uh, og, og så får du ressurser på den måten, som er litt mer sånn du tar ikke så mye tid, og det er mye enklere uh, du kan sende en drone en probe ned til Uranus Yay. Uh, og så sier da, IDI, som er kjipe, som du sitter på da. det er en AI, men når du probe Uranus, probing Uranus ja. Så lager hun vits ut av det da Var sånn Really Shepard Gidder du dette? <laughs> Høydepunkt Så er det en liten morsomt øyeblikk da um, Du slipper altså å spille som en SCV? Ja, ja det føles i enen Men eh, vi kommer jo senere inn på Hva, hva du gjort med Makoen I Legendary Edition da uh, ja. men, men hvis enen var kjent for Mako Så er toen kjent eh, For å bygge opp dette laget Som Kjell sier Og toen føles rett og slett personlig. Selv om enen er liksom det, sånn, dette store oppdraget der du, og så, hva skjer? Det, det er et eller annet ulme, det er et eller annet som kommer. Føler du, det er noe stort som kommer. Så føles toen så personlig at det er liksom i trynet ditt, plutselig. Eh, og, og det, for nå handler det plutselig ikke om, at, på, en ting er at verden kommer til enda, men nå er det dine squadmates, det er din familie som blir trua. Og du, du må kjeppe hardt for at familien og vennene dine skal overleve. Så det er liksom en helt annen uh, skala, kanskje, at, at det føles mye nærmere i toen. Ja. Uh, mens, som Kjell sier, i trien, så er det skal er blitt så stor, da, og trien er konklusjonen, den store konklusjonen. Den skal liksom få alle trådene på plass, altså, altså få ting til avsluttet, selv om de, gjorde, de klarte det sånn halvvei Som det kommer til å om Slutten på trien uh, ja. Men det som på en måte Gjennom hele trien så er det noe som heter Combat eller galactic readiness Eller et land. annet sånt mm. Og uansett hva du gjør, alle ressursene du snakker Alle folk du snakker med Alle folk går du redder eller ikke redder Det øger en sånn en galaktisk Stridsdyktighet Hvor klar er du På den aller siste kampen Og du ser en sånn ja. meter som bygger sig opp gradvis, og, og det blir litt sånn du ser på den meteren, du blir liksom besatt av å fylle den meteren, og de gjorde sånn at du måtte spille multiplayer, du måtte liksom gå online, og måtte gjøre masse sånn rare ting for å fylle opp den meteren, det var ikke bare å spille, og det føltes kanskje litt sånn, å, jeg må, jeg må gjøre alt jeg kan, du ble litt sånn litt sånn, folk fikk sånn panikk for du ja. måtte fylle den meteren, for hvis ikke du var klar, så kommer jo universet til enda så det ble litt liksom sånn metermåling eh, på godt og vondt, da. Litt uh, sånn grind-aktig følelse. Ja, til tider. Altså, en ting var jo liksom å, uh, å, å spille som vanligvis, men når du måtte gjøre så mange andre rare ting for å fylle opp meteren, så var det sånn, åja, oh, ja, ja, ja, vi må mm. gjøre ting utenfor spelet. Uh, det føltes litt rart, rett og slett. Yep. Uh, men når vi snakker liksom om treen og skalaen, og, og det som er bra med hele serien, er jo at de, denne trusselen som du aner i einen, den blir bara større og større, og, du, mer og mer, du får vite mer og mer om disse reaperne, og hvorfor de er der, og hva målet disse er. Og det jeg likte med den finen, var denne kliniske tilnærmingen de hadde til å utslette alt, det er ikke alt liv, men alt kan jeg Bevisst ved liv altså de, de tar ikke å, å utslette Krabber og sånn Men all, all form for høyere intelligens Det er bare De tar en reset rett og slett Fordi de mener det er riktig Fordi det er nødvendig Og det er bare en sånn mekanisk Ja, ja, det var vår tur igjen Dere skal dø Ungåelig Dette skjer Enten dere vil eller ikke og det føles av og til umulig å kjempe sånn som har gjort dette utallige ganger. De er kjempegode på dette. Og hvor ska vi vinne på dette? Hvor ska vi vinne mot en sånn en klinisk, robotisk mekanisme som har gjort dette så mange ganger og som er på det? Eh, og den der følelsen for av, klarer jeg dette? Er, dette er, nok, er, er, er vår sykelyst bare nok en fortapt tidsperiode? Uh, er det alt vi kan gjøre. For det vi får videre i, i løpet av Mass Effect-trilogien uh, er at uh, det er ikke første gang det skjer, og mest sannsynlig så er ikke det ikke siste gang det skjer heller. Uh, så, så i stedet for denne rollespilloppbyggingen der du bare blir sterkere, sterkere, sterkere, sterkere, uh -huh. så kommer det her en sånn gryende følelse av at du har ikke sjans allikevel. Ja, men, men samtidig så gjør du jo alt du kan. Og det er det som denne kampen mot tilværelsen, sant? eller for tilværelsen, for å overleve, selv om det føles umulig, det er det det handler om. Uh, at, at du har en sjans, selv om du har denne følelsen av at du slåss mot noe uendelig, noe umuligt, noe unngåelig, så må du allikevel prøve. Uh, og det er det jeg må like meg ser innom. Kult. Uh, vi skal gjøre et kvantesprang. Från den allvarliga tematiken och rätt över på guilty pleasures. Eh, har du lust att öppna upp för story? Ja. Eh, alltså du nämner guilty pleasures, menar du liksom eh, ting du gör bara lite för löje eller liksom som är utegedelar? Ja. Eh, og ting du nästan inte har lust att fortælla att du har gjort. <laughs> Vel, altså, men, <laughs> men som du gör nå bare för att skapa öppenhet om temat där. Vel, altså, jeg er jo en type virtuell kvinne med dårer. Jeg, jeg, jeg liker jo romanser, og jeg liker liksom at det er en del av spillet. Uh, og ja. ikke at det er nødvendigvis, liksom... Det kan jo ha en betydning i forhold til hvem som overlever, ikke. men det bare gir deg en ekstra dimension at du kan ha venner, men du kan også ha en romantisk partner. Og det, det betyr jo at du må gjentatte gang og snakke med denne personen, og innimellom vise genuin interesse for hva de føler og hvor de er i livet sitt. Eh, mange av disse, altså, var jo en man, og då var det jo eh, kvinnelige partnere, selv om jeg kunne valgt noen menn også, eh, det er muligt, men det, det var kvinner der som jeg, på en måte, var, prøvde å være interessert i, eh, og, og jeg tror gjennom mine gjentatte og så valgte jeg jo forskjellige partnere bare for å løye, og se liksom, hva er det som får denne personen til å like meg. Hva kan jeg gjøre for å, at, at, at de skal like meg, og hva skal jeg gjøre for at jeg skal like de? Uh, ja. Så det var liksom prøving og feiling, og kanskje litt lesing på nettet. Uh, men jeg hadde jo... Det var morsomt å prøve seg ut med virtuell dating, sånn, du kaller det. <laughs> mm. uh, og, og dette er jo noe som på en måte har i Legendary Edition så har de fjernet mange en del senere der det var så mye fokus på rumpe og pupper. Eh... Uh, O noen gamere har blitt veldig sinte for at de to vekt der da. <laughs> det er men, løye. Hvor mye så har så fra 2007 til 2 til i verden altså? Ja, jeg, jeg, jeg lider ikke på en måte nød. Det går greit for meg at jeg fjerner det, men det er disse kvinnene der ser jo fabelaktig ut. Altså de er jo 3D-modeller. og det er jo visse scener som er veldig intime. Uh, men jeg føler ikke det er liksom sånn GTA-aktig. Det er ikke sånn kjapt gale. Du føler deg fortjent til den siste romantiske scenen der de finner hverandre. For det er hardt arbeid, skal jeg si deg. <laughs> det er mye blomster. Det er mye, de går på dates, kanskje. Uh, um, mye samtaler. Det er mye samtaler, og det er det jeg liker. At du har en samtale. Du, du blir kjent med den personen. Men jeg tror kanskje min... Eh uh, jag vet hur ska jag kem min favoritpartner var uh, men jag har varit såna uh, uh, men Miranda och eh Liara, vet ni? Eh jag tror jag provade mig på Husamara, men hur var shit intresserad i mig? Hur är hon en vanskelig typ att bli att bli känt med. Uh, men det det bara att det det det valgmöjligheter og det ligger jag. Eh. Och är hur den hur Samara nå nei, legendary? Nej, nej, jag skön hur bara intressant för di höet som Melfi. Challenge är det dig, du du säger där. Nej, jag jag men. Hur är gammal och så fin, men hur moderlighet som är lite sån. Och och men hur ogen typ Justice som er, er hun står, hun reiser rundt og slår ned på urettferdighet, som ja. jeg setter pris på men hun har sin egen historie det var bare noe interessant med Usamara men, men, men jeg tror kanske Liara er hun som appellerer mest til min personlighet kanskje. for hun er veldig snill og grei og interessant og intelligent ja, en veldig sånn Vakre stemme Og hun Ja Nei, Og hun, hun har en viktig rolle gjennom alle spill Og sånn som jeg husker det i hvert fall så, så Ja Nei, romanse, Jukka Det er noe Jeg håper ikke folk hopper over det For det er en kjekk del og i er jo en virkelighetsflykt. Og... Altså det roller spill, roller i en levelse. Altså, mm. Selvfølgelig burde dette være en del av det. Ja, Absolut. Uh, og noen kaller men... det som spiller for sånn, oh, det er bare mannlige fantasier der du kan ta på papper og lår. Og... Jeg, føler ikke... jeg føler ikke det. Det er ikke noe du gjør på 1, 2, 3. Uh, du må snakke, du må ha disse samtalene. Og jeg føler at jeg kjenner de bedre etter hvert mm, ja. men ja jeg vet ikke om jeg har noen andre guilty pleasures, du snakket liksom om det var noen oppdrag jeg hoppet over eller om det var noe som føltes mindre viktig uh... ja det er ikke helt guilty pleasure men jeg tenkte også på det at sånn er du litt lei deg for at du bare skippa dialoger, skippa sideoppdrag mm. oppdøver viktige biter når du fikk det travelt med runde av spillet øh uh... Altså, det var sikkert noen oppdrag som ikke var like viktige. Men det jeg sitter igjen med, og dette kanskje mest for toen, er at hvert oppdrag føltes viktig. Og det hade ju med den lo lojaliteten å gjøre i, i, med dine kompagnonger. Ja. For det føltes viktig at de hadde tillit til deg. At det var en lojalitet i teamet. Og det gjorde du ved å snakke med dem, og ta dem med på oppdrag, og være med på dems endelige oppdrag til slutt. For alle hadde sine dæmoner, sine kamper å kjempe. Og, og hvis, du var med de, hvis du var nok med dem, så fikk du låst opp loja, det endelige lojalitetsoppdraget, der du til slutt vant de over. Og derfor føltes det viktig å ta hvert eneste oppdrag. Det var ikke noe jeg ville hoppe over. Og det, det var jo veldig bra skrevet og bra gjort av regissøren å legge det opp sånn, sånn at du, gjorde, du spilte ikke oppdragene fordi du måtte, men fordi du ville. Mm. Ja. ja. Det tror jeg fikk være ditt siste år. Mm, det er greit. På dette temaet. Ja. Shell, guilty pleasures. Jeg, altså... Jag menar ju allihopa at jag har liten samgillst i Pleasureen så så oj. Det för for, det är det gøy och alltså i alle fall och så och og snacka med dig så du kan snakke med på för för att gå en romantisk løsning da. For dette alle kan du snakke med på den måten opp til et visst punkt. Men så må du liksom, hvis du då prøver gå vidare. Så, ja. så, så, så, så vet spilet at uh, alle de tre du har mulighet til å gjøre det med, har du gjort det med nå. Så da, da kommer det noen sånne med at det, Ja, jeg vet at du sier at du er interessert i meg Men sier du det til hun også, eller? <laughs> ja, det er Så du må liksom ta noen sånne valg Til, til syvende sist på det For altså, spelet, det holder Det Følger med På om det er at du, du bare Tidenes rundbrenner eller ikke så, kan det bli kjalu på hverandre, eller dumpe deg, eller? Uh, nei, de, de kan ikke dumpe deg, men hvis det er du har... Uh, altså, alle har et bestemt punkt där du kommer til, til det, det de kaller for lock-in, da. Altså, der du, du kommer til et punkt der hvis du, hvis du går vidare fra det punktet, så har du valt den personen som din romantisk intresse i det spillet. Då er den på en måte låst inn Og så er du nødt til å slå opp I går så enig med den personen For å da fortsette å snakke På den samme måten med en av de andre ja, okay. Og hvis du da slår opp med en person Så er det mest sannsynlig Da er det den avenyen lukket for, for resten av spillet Mest sannsynlig for resten av trilogien også I alle fall fra toen til treen Fra en til treen Så vet jeg at det, det går an Fordi Altså en av de du kan ha som romantisk intresse i en, Eh, vill du ju se vita och dig är hela satt i 2:an. Men så får du återkomma tillbaka igen som en fast squadmate i treen, och då kan du genuppta eh romansen som du då hade i en. Så det selever vidare genom alle tre spelen. Absolut. Du har en möjlighet til att plocka dig en i en, och så var trofast till den personen i alle tre eh spelen. Vad det? det? <laughs> Nej vet du hva Altså, jeg valgte Jeg har eh, valt både Lyara og Ashley I mine mm. gjennomspillinger Bare for å ja. se forskjellen på de. og det. Og det Det var jo veldig mye, mye skriblerier Om at, å, du har eh, Alien 6 I spillet, og dette her er jo forferdelig Korrumperende for våre Stakkars barn men uh, det er så en uh, en anmelder som jeg, uh, jeg følger med på en som heter Ben Croucher, kaller det seg for Yahtzee, han legger ut anmeldelser på, på uh, for ett magasin som heter Scapist han anmeldte ja. Mass Effect 1 han kommenterte alt dette her uh, kontroversen rundt all her, uh, alle disse her nakne Alien, som var i spillet og det er i denne her Uh, avsluttende romantiske seansen da, så so, er, uh, so, there's like one second of blue arse, and that's hardly enough to make your mass erect. <laughs> so, for det, det er en sånn diger hype, så, så bare er det er ingenting. Det, altså, det er ikke noe det er ikke sånn at det, hvis du spiller kortene dine riktig, så er det, så er det nøgne damer i spillet. Det er jo ikke det. Det er altså... De har lite uh, takt og tone. Så altså, Men... det er jo ikke noe noe sånn instant gratification for, uh, for uh, siklande tenåringer, liksom. Det det er ikke det det går i, det er så, så uviset det er, det er liksom -aspek aspekter av det det er dette her med å bli mer kjent med den karakteren og, og, og ja ut, utforske dette her på en annen måte enn, enn ellers har blitt gjort da i, i spill, sånn sett men, men hvis det kommer noen som ikke har veldig god kjennskap til dataspill ja eh, kjærestør eller mødre eller et eller annet inni rommet ja. akkurat på blårumpetidspunktet <laughs> ja da vil jeg jo selvfølgelig lure på hva i alle dager dette her for noe. men så er det altså um, jeg tror den, den scenen i uh, i en der du kan få enten blå eller hudfarger rumpe, alt etter hvem du velger det ja. er hele greia å vare i, kanskje 20 sekunder Og så er det litt sånn romantisk musik Og så er det litt sånn ansikt Og så smiler romantisk til hverandre Og Og så var det det ja. Altså alt dette hvem du velger videre Den, altså Tali, for eksempel Så da har vært min foretrukne romantisk interesse Der er det jo Hun har ju på seg denne her drekten Så hun må ha på seg for å overleve hun, tar. Ja, hun er en sånn som ikke tåler bakterier. Ja. Hun tar av seg masker. Hun har en lang tale om uh, alle antibiotikaene hun har tatt. Mm -hmm. <laughs> ja. så, tar, så tar hun av seg masker. Du får ikke se ansiktet hennes. Og så er det feit og blekk. Så altså, det er bare et, et, et, et fint øyeblikk. Så Uh, disse her to personene der du tilfeldigvis styrer den ene du styrer den jo i den scenen det er jo bare en, en uh, cutscene som du får se så ja. altså, det er jo bare et, et fint øyeblikk før de da uh, skal avgåre i det som ble omtalt som the final battle i uh, i toen men det var, var enda en final med... battle til det Litt mindre guilty enn jeg hadde håpet på, altså. Ja, nei, altså, guilty pleasures. Altså, du har jo uh, vært den snilleste menneske, uh, min Shepard, som kaster folk ut av vinduene når han er sintet på dem, og slår til uh, reportere som mener at jeg ikke er pro-menneske nok. Jeg elsker å slå ned den reporteren, altså. Japp! Yep. Du, du, prøvde du å slå den ned i treen? Nej, jag husker inte det. Jag tror inte. Okej. Jag fattar då då förväntar du at du skal slå ut. <laughs> Så hur då slaget du ska slå dig tillbaka? Ja, nej, ja det. Men du vinner till slut för du ska alla någon här rätt på oss. <laughs> ja, det var bra. bra. Men ja, det kan kanske falla in under guilty pleasures och det enkelte enkla dialoger jag gärna är lite skarpare med och mer skrippa i göra nå. Särskilt vet att detta här är bara Uh, going through the motions I, uh, spesielt i egen så er det veldig at det ikke er et eneste oppdrag så tar du runden rundt i skipet og så snakker du med alle for å, for å uh, føre deres historie videre da. hopper du øverne med noen så går du glipp av ganske mye uh, uh, det lille så er av karakterbygging i egen uh, eller lille og lille men uh, i forhold til toen men, ja. uh, men en del av det er, for det er litt sånn, det så ikke alltid lett å vite uh, hva tid det har gått nok videre til at du får ny dialog. Mm. Så det blir veldig sånn at du kommer ned, og så ser du at han starter med akkurat den samme settingen som sist, og det ah, sånn, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip, <laughs> skip. <laughs> jeg kan nevne deg en ting, Jukka. Ja, nevne deg en ting. Uh, og jeg elsker jo å gå til hver eneste butikk. Og anbefaler den butikken Ja, gjør det akkurat da Du må få rabattene Du vet jeg er en gninfyr Og da går du til hver eneste butikk Og så sier du som selv Jeg er Commander Shepard Og dette er min favoritt store in the now. Det er så bra og Det er rart oi, at ingen oi. andre Butikker det Men hver butikk er din favorittbutikk Jep og det er bare så løye. Jeg <laughs> elsker alle betekker. Koser du deg når du går ned i gata da? <laughs> ja, det er kjempegøy. <laughs> <Ja>. <laughs> Nå har vi egentlig skrøyta av Mass Effect i to timer. Mm. Så før av dette segmentet her, så skal vi få lov å snakke om utfordringene med spillene. Ja. Og da håper du vil begynne, Kjell. Ja, jeg har jo vært uh, litt igjen på inn på et par punkter tidligere, uh, så er det litt sånn... Det ble, det ble på en måte litt sånn ankerpunkter mot det. Men, uh, men uh, altså det største ankerpunktet mot spillet er dessverre uh, slutten. På treen? Ja. Fordi... Eh uh, alltså detta är ju något jag vet och själv men uh, men ryktet ska ha det till att uh, att uh, de fick uh, för tight deadline eh uh, så, uh, så har det blitt litt lite rushed då. Så det det onda tonga ska ha det till att uh, du har driv med detta här branching narrative og alle, alle valgene dine betyr noe, og så kulminerer dette her i at du får velge hva slags type is alle får på slutten. Det er väldigt ja. veldig, veldig, veldig satt på spissen da. Men, men uh, uh, du må ta ett valg på slutten, og ja. så får du då en, en avsluttende cutscene. En, en veldig lang avsluttende cutscene för all del, men det er du blir sittande igen men känns så av att det är det är ett litet för liten skillnad på de möjligheterna du har. Ja. Och det är lite för dåligt förklarat och nu no, du blir sittande igen men sån okej okay, hur det kom fra?» Det har man ju inte hört något om för eh för helt i det siste, liksom. Og, så det har blivit en del en del lite sån artig memes utav detta Det är ju uh, en fin type i Mass Effect 3 sättet Marauder. Här en ny ting när det så Reapers gör, de lage nya Reapers av kem den och är vilken det ras det nu är, de har tagit knäcken på. Så du har eh uh, eh uh, uh, uh, Asari för exempel som Reapers har tagit, de blir kallade för Banshees och det ser ut som forstrekte, forferdelige spøkelsesaktivisjoner av disse sariene. Og så har du Marauder, så da er Tyrians. Og du møter den, den aller siste fienden du møter før selve, før du går inn i de avsluttende sekvensene på spillet. Det er en sånn Marauder. Og når ja. du da møter en fiend i Mass Effect, så får du opp Eh, navnet, altså om det er en marauder, eller om det er en husk, eller hva det nå er. Også under, hvis det er alltid til hva slags eh, type, hva slags klasse det er, så står det enten shields, eller barrier, eller health. Så det har blitt en sånn egen meme, at denne her marauder shields er eh, en en slags en en slags sista advarsel för han är visst ganska vansklig. Jag vet inte om du möter han i en lång kamp och då har lite ammunition och lite helse igen eller om det är det det, det det att det är trängt och det är ett område där det är svårt att han eller vad det är men det är ettlant med den så gör att folk har skapt sig en sån sånn, sånn narrativ om att han är placerad där av spel för att vara en sån inte gå vidare nå. Ja. <laughs> Shield så, så la ner livet sitt för att du inte skulle se slutet liksom. Det har blivit en ja. sån en sån meme utav det ut av det da. Men når det er sagt, jag jag har sett både den originale slutten og den de ga ut en extended cut, inte for det blev ett massive massiv eh massive klagostorm och suttring från från spelarna slutten og de endte upp med å lage en Extended Cut, der de eh, flasher ut litt mer både hva som skjer og hva som eventuelt skjer på og så videre, og så videre, og så videre. Um, og, altså, det ødelegger ikke spillene på noen som helst måte for min der. Uh, Men Extended Cut redder ikke inn igjen, den første fadesen? Uh, altså, i, jo, for så vidt. Altså, det det gjør at du sitter igjen med en bedre følelse i munnen etter du har etter du har vært igjennom det og det har jo blitt den nye retteslutten da så i Legendary Edition så vil du ikke se den opprinnelige slutten da vil du se den Extended Catten Åja, oh så jeg ble spart for dette. Ja, det ble det. Eh, og den er, den er for, for all del mye bedre. Og det er jo i då en, en sånn super extra positive uh, avslutning. Hvis du har høy nok uh, skår, så, så, så bygger de enda litt videre på, på slutten. Eh, uten å, å spoile noe men enn det. Men, uh, men det sånn, jeg, jeg har ikke fått den selv. Men... Uh, Altså, som sagt, Synste, det ødelegger ikke spillet for mindre i det hele tatt. Er slutten, altså? Rett og slett. Fordi det føles litt eh, litt underveldende, rett og slett, da. At dette ja. her er slutten du får presentert, etter, at spesielt da etter de har lagd, eh, de har blåst opp skalen som mye da i trien. Så mm. blir slutten veldig underveldende. Så her er det... Vi skal jo inn på det senere, men da er det gjerne håp for å nesten fikse slutten ennå en gang, høres ut som. <laughs> vi får se. Ja. Men det er mine største ankerpunkter på, på spillet. Og jeg regner med om vi kommer til å spille et par timer før vi kommer til sluten så. Nei, noen. Altså, i, i, i snitt så driver det å snakke om at det, hvis, du, hvis du raser gjennom bare main quests uten å gjøre så veldig mye av, uh, av side quests og sånn som så, så vil det ta rundt den 70 timer å spille gjennom alle tre spillene drar du med det du kan Vendt. finne av side quests og sånn som sånn så det så er det oppi kanskje en uh, 150-160 timer det er jo en anserlig mengde tidsbruk Absolut. Det, det, det er episke spill for å si det sånn. <laughs> Hva er, er dine siste ankepunkter uh, på Mass Effect-serien? Uh, ja, jeg har jo som tidligere nevnt i ene at det ble kanskje litt mye ressurssamling som ikke mm. føltes liksom helt sånn integrert i hovedhistorien. Uh, I toen er det også ressurssamling, selv om det var litt lettere. Uh, men det føles bare litt sånn adskilt ifra historien, men du samler jo ressurser for å oppgradere kibet ditt og våpen så det har jo en funksjon men det kanskje, det føles kanskje ikke like integrert i alt det andre som skjer det er det på en vi skal, skal pege på et eller annet, som på en måte skal trekke ned serien men som Kjell sier så er det jo slutten på treen som er uh, dessverre på en måte, det er et land som du skal liksom pege på som som er negativt, så er det jo slutten og den, all den rameskrigen rundt den originale slutten og hvordan det endte, og ting de hadde lovt på forhånd om hvordan ting skulle avsluttes. De sa at det, hvert valg du har tatt har betydning uh, at folk kommer til å føle seg uh, fullente og kommer til å være glade med konklusionen men det var liksom helt motsatt når rolleteksten kom og som Kjell sier så så er, kan det være diverse grunner for det uh, regissøren Casey Hudson uh, altså, eller, eller selve ByWare eller et eller annet Uh, jeg vet ikke hvorfor, men fansen var ikke fornøyd i hvert fall. Og jeg var selv, jeg følte, jeg husker at jeg var ikke selv fornøyd selv. Altså, når originalslutten kom ut, så var jeg var forvirret, rett og slett. Når du kommer til klimakset, så satt jeg der. Og så klødde jeg meg på hovedet, og så tenkte jeg, hva i alle og så Og fordi det var så fjernet, så måtte jeg begynne å google det, og det føles så rart da, at du googler, men det var liksom trivalg du kunde ta, og så måtte jeg finne ut, hm, hva for av disse har best utfall for jeg, jeg hadde gjort alt jeg kunde for å være galaktisk klar for den kampen, men så får jeg til slutt trivalg som ikke liksom, helt svare på alt jeg har gjort det var litt sånn A, B eller C mm. og, og da var da, jeg var litt misfornøyd resten slett selv om selve spillet er bra mekanisk sett, serien er jo dritbra men slutten på serien ødelegger alt du har jobbat for, føles det litt sånn selv om enen og toen står jo for seg selv men alt handler jo om denne siste kampen når kampen ende på det vise. S så kø ik at folk førles ikkeligt snytt. Sånn ja ogs så kommer ju den derne extra slutten som forklart ligt mer O det finns talige video, som der det er teorier om kan som ikkelig har jt med Shepherd. Og det er en sånn... En, det kalles Inductination Theory. Og det finns mange timer med video om hvorfor det er, er, liksom er den virkelige slutten. Uh, mm -hmm. Men det er en slutt som jeg anser som den riktige. Uh, som egentlig ikke er helt bra forklart. Og som slutter litt på en sånn cliffhanger. Men... Mm, jeg tenker det er den riktige slutten for meg... Og hva Bioware gjør med det Det vet jeg ikke uh, men, uh, men Men ja, jeg tror kanskje det Hvis jeg skulle trekke et eller annet og, liksom, Hvis jeg skulle konkludere med et eller annet, Så var det jo at det var på en måte en katastrofal Slutt både PR-messig Og uh, Historie-messig uh, Men de, de klarte å redde seg in, inn Men, men Jo, det er jo fortsatt en veldig bra serie og du alle, jeg anbefaler fortsatt serien til alle, det er bare, kanskje når folk kommer til trin at de begrenser sine forventninger litt grann. Er det, er det greit å si selv? Ja, jeg tror det. Jeg tror, jeg tror... Altså, men det, det vet jeg. <laughs> ja, altså det, det, det skal få ingen som helst måtte hindre folk i å spille av spillene, for dette, det er fantastiske spill i i sin egen rätt alle sammen. Men det slutna undervärldarna i förhåll till det du har blivit eh, eh, det du har gjort och det du har blivit totalt igenom eh, de tre spelen. Mm. Det höres ut som att du har gått en kokkeskola och slutt eh, det sluttar kokte pulser vid slutet av avfallet? Nej, det mer som det at du har kokt en soufflé og så blev han och eh, så kollapsade på slutet. Du blir lite sån skuffa för ja, ja. det är liksom sån det skulle ha varit den stora luftiga fina tingen och så bara Ja, kollapsa lite grann det. Litt litt. Ja, lite lite lite Det det smaker förtsätt gott det var väldigt tillfredsättande, men jag är lite sån såerna skulle bli lite bättre. Men inte helt uh, cyberpunk här alltså. Nej. <laughs> Nei, altså jeg, det kunde kunne aldri falt mig inn Og ikke anbefalt noen å spille Om det så bare var Vil du anbefale meg å spille Mass Effect 3? Ja På alle mulige måter A thousand times ja. yes så. Men øh, øh, øh, Blir det for mye spoiler Hvis det er du bare mm. sier en farge Åh <laughs> uh... <laughs> oh. Eh, nå husker jeg ikke hva farger Jeg tror han kanskje er, er rød, altså Ja, da er det det som meg Det er min headcan det, det, som, det som er viktig er det som skjer Etter it, rulleteksten Ja Så igjen, så, da er det som skjer Hvis du har høy nok elekt <laughs> ja. ja, det er samme, samme som meg Åh, jeg gleder meg til å vite hva dere har om. <laughs> om 170 timer, Jokka. Ja. 5 år frem i tiden. <laughs> det Men, jeg tror vi en liten beinstrekk, og så begynner vi bare på punkt eh, 10 etter pausen. Ja, det kan med. Den er god. til neste segment der grommegutter har tänkt på hver sin karakter og den andre skal få lov å gjette Første man ut så har planlagt en karakter er Kjell Ja yes, Får da... sier, Vær så god, og så kan du ønske oi, lykke til når han er klar Ja, da er lykke til oi, den uh, tror du skal klare han Takk, takk, takk, takk. Yes. Jeg håper det eller så må glivere en n7 en uh, bleb med du ser folk så väl. Eh, men... det är 20 frågor, men jag håller tälling på frågorna dig. Ja. Konge, konge. Då bara startar jag då. Ja, kör på. Det var et spår som brukt. <laughs> Nej, det täller jag. Nej, det. Okej, personen kan han eller hun være en squadmate? Nei. Ok. Ok. Eller, det... under, under visse omstendigheter, så ja, kan den personen være en squadmate. Men, i, i uh, base game, nei. Aha! Ja. Under visse omstendigheter? Er dette en DLC-squadmate? Den personen er en squadmate i en DLC, ja. Men personen er også eh, veldig tydelig til stede i basegame. Så selv du ikke har spilt dlc så er det en person du har eh, vært borte i. Hmm. Da må jeg jo tenke på alt mer lastbar innhold uh, som jeg i har spilt for så vidt uh, det er jo litt problematisk men tror... det er en person som du som selv sier du møter i løpet av basegamer. Ja, absolutt du, du trenger ikke tenke på den personen i forhold til DLC Nei, nei, nei Eh... Uh... Um, er det homo sapiens? Uh, Nej, det er ikke et, ikke et menneske, nei hmm. Jeg kan ikke lov til å google det nå, det blir jo uvokst Ok, det er utilat uh, Han i hvert fall Ser det ut som et kvinnelig skjønn? Ja Altså, til synlig at Eh. Uh, Och vem är det? Och um, ehm Det är eh Jag skulle önska jag hade spelat allt DLC när <laughs> Ja, alltså jag har inte spelat den DLC:n själv, så alltså jag har den personen fra från base game. Ja, ja, det är ju en person fra ett base game för så att så den del scenen så den personen er mig har jeg ikke spilt selv. Åh, oh, du har ikke med meg? Nei, nei, nei. Um, men det er jo sånn kvin kvinnelig kvinnelige trekk, men ikke menneske. Uh, nei. Uh, Veldig jo, menneskelig, da, jeg... men... Uh, <laughs> ja... Eh, uh, Johkka, hvis jeg hvis jeg gjetter på en person har jeg på en måte tapt kampen då, eller er det reneste bare som et spørsmål? Det er reneste som et spørsmål. Ja. Eh. Uh, uh, Disse der. eh uh, Pasumi, eller vet du? Nei, hvem er du som menneske? Og hvem er du kjent del jeg av Facegame ja. ja, du har spilt den der altså. Skjønt... Nei for ja. mindre du har hatt en delsen så er ikke hun en del av, av spillet i det hele tatt så dette Nei, her er si det. en, og hun er jo en skådmate også og det er jo ikke hun blir en skådmate i resten av spillet så lenge du har hatt en delsen. men hun finnes ikke i spillet hvis du ikke har en del scenen å oh. oh, ja, stedet altså Kazumi uh. Jeg vurderte å ta hun faktisk Men så tenkte jeg det ble litt urettferdig du har... <laughs> Siden du ikke har spilt DLC -en. Så du aner jo ikke <laughs> ja, det... Jeg har bare sett henne på bilder skjønner du Eller ja. jeg lest om henne uh... uh... uh... uh, Var denne personen med i uh, Mass Effect 1? Nei Nei ah. Ikke det hele eller, uh... Ikke som jeg vet i alle fall Tipper kan ha vært med i eller 3-en uten at jeg en ekspert på <laughs> uh, <laughs> Prøv å pense deg De på det rase det er... Prøv å pense deg inn på rase så tror jeg du ja, er litt ja. nærmere mm. Ok, ok uh, Kvinnelige trekk, det kan i hvert fall se vekk fra disse rare tentaklene og elefantene og gudene vet hva. Eh uh, är är Huasari? Ja. Där. Okej. Där då är vi lite närmare. Mhm. trodde du hade det svaret då. Oj, oh, ja, Asari fordi, er en ras, är det, det ja. den androgyna rasen. Eh ja. uh, Men der kan du ju eh ha uh, Liara og eh, faktisk Samara, og så er det datter til Samara som jeg ikke husker navnet på eh. men, men jeg tror det er de du kan bruke i Vel, altså, jeg tror, hvis, hvis, jeg, hvis jeg prøver å bruke den, den informasjonen jeg har for det er ikke Liara, for hun var jo med i enen Yep. Og sam, enten Samara eller så er det datter Men hun skal ikke navne hennes Men hø, begge, de, uh, vel, begge de to er jo Nej. Okej, okay, då er det datter også Men nope. hva navnet hennes Det er navnet hennes, <laughs> hennes Morinth og det er heller det ikke hun Men, men det, det er jo ikke Begge de to er jo uh, Squadmates i Basegame Åja! Dette er jo ikke hun, så Å, du ikke gitt det. Ja, ja, ja, ja, men nå vet jeg... Ok, Jokka, jeg vet ikke hvor mange spørsmål, men jeg vet... jeg vet hvem du mener nå, Kjell. Ok. Men jeg husker ikke navn. brukt. Hæ? Åtta spørsmål hadde brukt. Ok, men oh, nice. det, det er jo hun her... Det er hun som styrer denne plassen-type eh, yep. sånn... Åh! Oh! <laughs> Hun er en sånn type banditt, han solo-type, sånn som, som dusørjeger, uh, yep. og, så, og så kan du få hun... Uh, men jeg, jeg, jeg tror ikke jeg den delen. Er det Omega-stasjonen eller noen sånt? Omega, ja. Eller, altså, The... Du utforsker den ganske greit. Ja. Det er der du finner både Archangel og, og Morden, så... Ja, det är ju en vis person du netts att snacka med för eh, du är det helt uppenbart sånn, att du at sätter den foten in. Men ja, du har, du vet vem det, det. Du vet vem det. Du vet bara att jag nämner Det det fair enough. Så ja, du har helt rätt. Det är hur bokstav. Ah. Ah. Och så visste att du ska den del av en opera. Aria. Ja. Oh, hun heter Aria Sorry, altså jeg, jeg Aria, jeg, hun, jeg husker ikke hun Men jeg, altså, nå, jeg husker hun nå fordi jeg har lest om hun ja. i etterkant Men jeg husker ikke at jeg Jeg husker at jeg hadde med å gjøre Men jeg husker ikke navnet ja. hennes Eller att uh, at, at jeg brukte hun i skåden men? Nei, du, du gjør jo ikke det Du bruker ikke hun i skåden din i hele tatt Men uh, til Mass Effect 3 Så er det en del som heter Nei, men, Omega Og det. da bruker du hun Då får du hur merig på lag. Ja ja ja. Men ja, det kunde ja. den hun er ikke, hun er ikke en del sen. Så hur är ju hur del av teamet ditt i det hela tatt ja. i uh, i Mass Effect 2. Men du er nött och sånn... ja. mm. så snackar med hur för att få inpass. Nej, det är Ja. Så hur är ju voice ikke av är det inte sant? Hur är ju voice up carryan Moss och hur är ju en av de mer uh, framträdande voiceaktörerna. Åh. Mm. Oh. Åh, oh, ja, stämmer. Konge. Hah. Nej men det var bra. Den var bra yes, selv. Men du men du tog han. Du tog han nu. Well done. At ja, du visste inte namnet. Du visste du, visste du det var, att du inte huskar namnet, det är ju grejt, men eh uh, du visste vem det var. Ja. Så den ska du få. Är det är teori? Ja. Tack. Eh uh, jag tar det poängen. Eh då har jag uh, en person shell. Eh och uh, jag slå upp Wikipedia-siden, så i tilfellet du kom med kompliserte spørsmål. Så <laughs> uh, so, so, so, so det var til å fire løs. Bare fire løs. Uh, er det en squadmate? Nej Nej. Så det er en av NPC'ene ellers i spillet, ok? Er det et, uh, et menneske? Ja. Ja, ok Er det en fremtredende Figur over alle tre spillene? Um, ikke Alle spillene ikke alle spillene, ok <laughs> uh, Er den Karakteren kun til stede I uh, det første spillet, for eksempel Nei Ok, faen Så er Jenkins da <laughs> um, <laughs> Jeg vet ikke hvem det <laughs> Og det han der, stakkaren, du har med deg på det første oppdraget, så blir skjøtene umiddelbart, så du kan få med deg Ashley i stedet for. <laughs> han hadde hatt på seg en rød jumper hvis det var i Star Trek, for å si det sånn. Um, ja, red shirt guy. Yes, det, det er Jenkins. <laughs> um, ok, er det, er det en politisk figure? Ja, ja, ja Ok uh, Vel, det, det kan diskuteres, men ja, ah, ja okay. jeg, vil, jeg vil si det ja. Et menneske, og det er en politisk Det er han uh, Human Counselor da, han Donald Udino fadosten. Ah. <laughs> uh, tar tar den mainly basalt eh uh, att den Det är en politisk uh, figur. Der, poli, ja, ja. Eh uh, har man snakt om han tidigare? I upptagen uh, var? I upptagen ja. Ja. Bare for å om David Anderson eller ikke Er det Anderson? Det er ikke Anderson Det er ikke Anderson heller Hækken Hvem i alle dager kan det være da? Ikke en squadmate um... Du har nå brukt uh, åtte spørsmål Så ja. hvis du skal tangere Wii Må du klare det på neste Hækken oh, <laughs> Nå, nå fikk jeg, god hjelp. jeg fikk god hjelp av selv da, så jeg vet ikke om jeg skal hjelpe deg på vei hmm. her. Det er jo så himla mange mennesker som er med i spillserien som ikke er uh, squadmates. Jag vill bara ta en en på et navn här. Där är vi seg gett rättig den, nu så tangering, uh, det är vis inte så man bara trör vidare. Eh, är det Hackett? Mhm. Vad det? Nej. Nej. Okej. Nej. Ha. Jag är väldigt rättset på på vem det kan vara alltså. Mhm. Hva er det du har fått bekreftet om vedkommende? Jeg har fått bekreftet at det er et menneske. Det er en politisk figur, men det skal tas med en klipp i Det er ikke en squadmate. Mm. Det er ikke en fremtredende figur over alle tre spillene, så det utelukker Joker. Vet du noe om kjønn? Nei, det var jo et veldig godt poeng. Det har jeg bare antatt. Mm. Det er... Så det er en dame, altså. Er det, er det en kvinne? Er det et spørsmål? Det er et spørsmål, ja. Nå får man etterkort spørsmål. Nei, det er en mann. Det er en mann, supert. Åh, <laughs> um. oh, helsikke Og han, han har blitt nevnt Tidligere I episode Ja, ja han har så uh. Uh. Nei, det irriterte Søren altså uh, Den tror jeg er vekk om det uh. Main antagonist I uh. Han blir introdusert i Mass Effect 2 på en måte, som sjefen den Og så blir han om til en slags Antagonist i Mass Effect 3 Er det The Illusive Man? Det er The elusive Man Spilt av Martin Sheen <laughs> selv Ja Åh, oh, det er irritert Det tok så lang tid er... å tenke på han <laughs> Bra jobba bra, Nei, Han, han bra er som i navnet hans elusive. Ja for han er vanskelig å pinpointe, for han er så mye ting samtidig, og han er liksom overalt. Mm. Han sitter med information, informasjon, han er politiker, han har mye pengar og han, han leder jo dette se, gruppen som kalles Cerberus. Veldig mm. bra, veldig bra. Og, veldig og bra. Mass Effect 2 har en veldig interessant start, Kim, som du kom til å oppdage, som er knyttet til Illusive Man. Mm. Altså, jeg liker hele ideen om denne illusive altså <laughs> Ja, ja, ja Han er en enigmatisk Så... ja. karakter Ja, veldig bra spilt av Martin Skin Absolutt Du liksom at det... Du vet ikke helt hvor du har han mm. cool. Bra eh, spilt, cool gutter karakter. Takk, takk <laughs> Hæ? Takk nå er dere garvet veteraner um, til oss nye spillere som nå skal inn i altså jeg er ny spiller, jeg kommer ikke til å få ett spill om gangen en nedlastbar pakke om gangen, jeg kommer til å få alt i fanget på en gang og noen historier har jeg hørt noen prøver jeg ikke å ehm jeg starter på en måte løpet litt etter dere, 14 år for sent. Har dere noen gode råd til alle som nå går in i dette eventyret som fustere i skutt? Kan vi begynne med deg, Vi? Seks uh, minutter. Seks minutter for å oppsummere eller råd til, til nye spillere. Uh, jeg tror det er å rett og slett nyde spillet hver for seg og ikke forhaste deg gjennom spelet, fordi du bare vil vide hva, skje, hva neste som skjer, og, og liksom, nei, du hører toen av bedre kampsystem, så du bare play meg gjennom en, bare for løye, liksom, bare for de ferdige med det. Nei, ta hvert spill for seg selv, som et egenrådig spill, uh, og på en måte nyt det for det er, og, og, og ta, jeg vil nesten anbefale å, å spille gjennom hvert nedlastbar innhold, før du hopper på oppfølgeren. Nå har ikke jeg spilt alle, alt det nedlastbare, men jeg vil tro at det er, deg, at det er ganske bra integrert i hovedhistorien. Uh, dette vil nok selv utdype, men uh, Bioware er jo kjent, tror jeg. Altså, de, de gjør grunnig arbeid, og de gir ikke ut bare full stoff. Så uh, nytt spiller ikke for seg, når du har rundet kanske ta en uke eller to pause, eh, bare for liksom å fordøye historien, eh, og så kan du hoppe på neste. Ja, for dette kan jo det bli et sånn eh, binge-syndrom. Ja, du, du blir jo oppslukt, og det er jo veldig gøy, og du vill spille og videre, og liksom... Men, men når vi spilte det originalt, så var det jo et par år mellom hver lansering, og da fikk vi tid til å spiller hvert spill for seg selv, og de stod for seg selv eh, når de kommer ut. Eh, så, så jeg vil ju på en måte anbefale deg at, at du tar den tiden de trenger. Eh, både, altså alle spill har jo både eh, fordeler og ulemper, altså positive og negative ting, men du får bare ta det som det er. Eh, men jeg vil også anbefale deg å så om du finna squadmates som du tycker ligger väldigt som har, har en god personlighet eller som eh din egen shepherd så vil jag anbefalla dig att bruka alla eh med dies agent's garbor. Eh, se om du finner kanske du finner en kombination som du inte visste eh, liksom var god men som faktiskt funkar väldigt bra. Alltså var lite kreativ där. Uh, Og så er det jo disse lojalitetsoppdragene. Altså, fullfør de, bli kjent med de. Uh, jo mer du bruker de, jo bedre blir de på ett vis. Fordi du begynner å kjenne hvordan de fungerer. Um, så det er liksom... Det, det, det er et kampsystem der. At jo mer du lærer om det, jo kjekkere blir det. Så da må du bare vær kreativ. Uh, du liker jo ikke å lese om, om sånne ting, Jokka, uh, online. Uh, men kanske du kan lese om det i selve spillet, at det finns guider der. Kombinasjoner som fungerer, våpen som fungerer. Uh, det er et väldigt dypt kampsystem der, som kan gi deg mye glede og, og, og så, som uh, rett og slett uh, fungerer veldig bra, og det blir bare bedre fra enen til toen til trien, og trien er jo den ultimate der du er den, du funker så bra som en enhet sammen uh, at det det er pur glede å pløye deg og massakrere disse så som kommer mot deg uh, men, ja. men er det attributter og sånt, at du skal putte en poeng i ulike evner? Ja, det er det både deg selv, selvfølgelig du har et kjempe stor tre, mens uh, dine squadmates har jo, de er jo en viss type, enten det soldat, eller den er biotik, eller en type uh, sånn thief, eller rogue, eller noe sånt, sant? så de spekker jo seg i visse retninger. Uh, men, men de har tre de også, som du kan oppgradere. Uh, men deg selv, der, der har du visse klasser, uh, og Eh, eh, kanske det er lurt å lese litt på forhånd hva disse klassene betyr og hva egenskaper de har bare så du vet litt hva du går til bare så du har en, liksom, en viss forventningstype eh, enten du leser det i spillet eller utenfor, så er det i hvert fall noen hovedklasser eh, og de klassene er ikke nødvendigvis konstante gjennom serien Kjell, eh, du må arrestere meg her hvis det er feil, men bare fordi du er en viss typ i enen, det betyr ikke du må være den samme i toen. Så ja, okay. føl deg fri til å mikse og trikse grann, litt grann hvis du vil, eh, og ha det, ha det gøy. Det er nok mitt tips. Så bra. Det var til og med på under tid. Ja. <laughs> men er det sånn, har du brukt guider for å optimalisere karakteren din? Eh, ikke på første gjennomføring, for da prøvde jeg liksom å finne ut av ting selv, men på eh genomgång 2 eller 3. Jag visste ju jag kan spela då. Så då gick jag in på kan man också säga pure destruction, <laughs> sant? Jag skulle optimalisera allt samen och jag skulle knusa för då spelade jag på insane mode och då måste ju vara det jag få det bästa utstyret och ha det bästa egenskaperna. Eh, ja. Og och då fant jag ut av den ultimata ko Bajotti kombinationen. Och då det sprengte her og der, og så finne fløy tvers, og det var liksom bare sånn en, eh, skadefrid, når jeg så de, når, når de eksploderte her og der, og bare ta den du! Eh, ja, for det er en sånn kampglede som, som, jeg vet ikke om jeg har opplevd andre steder. Ja, men det kan jeg støtte. Først spille gjennom, og så etterpå få lov å se på forumet ja, läser sig upp på bara välja den beste setupen. Mm. Uh, ja. Nej, alltså det måste Nej, han har någon väldigt väldigt god poängar. Det är til... absolut det. Er Altså, ta deg tid jo, i, i downtime mellom oppdragene til å gå rundt og så snakke med, med squad-matene dine for å, for å rett og slett uh, uh, ja, gjøre de mer fyldige. Rett og slett. Få mer bakhistorier, få mer... Bli mer kjent med de bygget, mer, uh, mer kameraderi med de. Uh, og uh, altså, eksperimenter med med forskjellige sammensetninger. Et, et punkt å nevne er at, at alle karakterene leveler opp parallelt med deg. Du trenger ikke være redd for, hvis du finner deg Aha. en favorittkombinasjon av karakterer, så trenger du ikke være redd for at restene av dem er grovt underlevelende av det du då kommer til, si, Suicide Mission i, i toen. Det er ikke det. Du har bare, hvis du ikke har brukt dem, så har du bare himla mange poeng du er nødt til å fordele på deres skilltree når du då skal bruka dem. Så du behöver inte vara rädd för att du du inte levellopp karaktärer så du inte brukar alla levellopp parallelt med dig. Det är du när du levellopp så levellopp. Kan, kan du la dig välja sin egen sina egna en OK formel Nei. eller får du putta Det är alltså du inn, du har du har valget mellan du kan åter upgrade då uppgraderar spelet dig för dig de mest ansynen du har inte en gitt formel eller du kan välja och allokera poängen själv. Det er, det, er ikke, det er ikke noe overveldende på, på. jeg på om det de har er det 6 6 eller 8 skills de karakterene dine i 1 og jeg lurer på om det er til det har blitt strømlinjeformer ned til enda færre i, i 203 en. men som, som Ui sier så er det altså alt allt hva for en klasse hva for en type karakteren er, så har de et sett med evner. Og selv om det er, et, det er mange li, lignende typer, så er de alle forskjellige nok til at de har forskjellige eh, evner i disse her. Og, og alle har då en, en egen spesialemne i gåsøgne som er låst vekk bak denne her loyalty mission. Så du, du har et annet insentiv mm. da, til å gjøre de loyalty missionene ja. enn å bare bygge karakteren, fordi du låser ikke opp det fulla potentialet till den personen i kamp før du har gjort en ultimate mission. Så ja. Det er, i utgångspunkten så är det ju då det är tre grund klasser. Eh uh, det heta soldier, adept så då er biotic og engineer. Och så är det då kombinationer, där det då tre till klasser så är det då en en kombination av de av to av de andre klasserna eh uh, och og er är adept. Da... Er... Rattattat boom. <laughs> Rattattat boom. Da, ja, då er det mest på på på Og så är det dept, det går mest på då eh uh, på Bayotix. Och så har du engineers och går mest ja. på på techability altså Sabotering, det blir rogue klassen då för så är det sånt. Och så har du då kombinationer, det du har en så det Vanguard så är kombination av soldier og adept så er veldig, den er meint å være litt sånn uh, in your face og pistol og hagle fokus på når det gjelder våpen og så uh, uh, uh, biotics og da skal være uh, sånn high risk high reward type uh, Battlemage ja Den det er vel en ganske grei uh, versjon av det Och så har du en som heter Sentinel, så då är eh adept och uh, tech. Så då är lite mer ehm uh, eh uh, jag vet inte sig du ska sammanligna den med som sånn traditionella rollspel, rollspelroller, men det blir ju det, det blir liksom tanken då. Den här Sentinel. Ja. Og så har du då infiltrator, så då er sniper rätt och rätt. Så det är kombinationen av soldier og tech. Um, det er liksom de, de grunnklassene da, men du, du bygger og drikker veldig mye ut i dette her, etter, egen, etter eget for godt forbindende altså jeg, jeg spiller en vanguard vanligvis uh, men jeg bruker pistol og sniper fordi jeg liker å uh, konnevere litt i bakgrunn og så kontrollerer og så det hiver meg inn når de kommer for tett opp til at jeg kan bare gjemme meg og plukke det av enighet inn. En litt sånn rar bruk av Vanguard egentlig, siden det er denne her high risk, high reward. Du har en skill i, uh, i Vanguard så heter uh, Charge, der du rett og slett bare lade deg selv med den her biotic energyen, og så skyder du deg selv på Uh, den nærmeste slemmingen. <laughs> og då er du plutselig sånn helt uh, in, ja, ja. in his face, og det er der hagler å komme Det er liksom rett inn og så er det pang-pang, og så stikker du av igjen. Um, men, altså, jeg kan hoppa rätt in og denger løs litt, og så stikker jeg av og så snipe jeg fra... Altså, det er helt opp til, til deg hvor du har lyst til å det. Men uh, eksperimenter. Mange Biotics har komboer, der vi de blir kombinert så får du en ny effekt ut av det og uh, det er vel det du fant ut i, uh, jeg har aldri spilt på Insanity jeg uh, mm. er uh, softcore der <laughs> jeg spiller på normal bare for å få historien skyndt meg gjennom kampene for å, for å fortsette historien men det er et gøy kampsystem for alle og, uh, men det er egentlig altså, ta tid Uh, bruk tid til, å, til å, å, å bygge verden rundt deg, rett og slett, i, i ditt eget hoved, med å, å utforske og, og snakke. Og veldig godt poeng det er uikommet, at uh, ikke bare hopp rett inn i toren, for du, hvis du spiller alle tre back-to-back, -back, så kan jeg tenke meg at du er ganske... Uh, jeg vet ikke, metta på, på slutten, det blir veldig overveldende fordi eh, på det første så er det jo veldig annerledes kampsystem og det er veldig annerledes fil på selve spillene men det blir også ganske hvis du har det hele som en komprimert dose, så tror jeg det blir ganske overveldende mm. så jeg tror det er en god idé å ta uh, ta deg en liten pause, la det lade för lov till och så sätter sig så går du vidare med historien lite uh, litet. Ja. Då lurar jag på. Men har uh, egna lite gode tips och då kan jag höras ju väl enig ut att bara ta sig god tid, fålsig fram. Ja då. Lars det... Mm hellare uppleva allt än att köra nå då. Det altså, du bara köra och ta main quest så og och sånt så så missar du ganska mycket. Du vill fortsätt klara klara dig igen och mission mest sannsynlig. Men du vill ju missa väldigt många karaktärer på vägen og du vill visst missa väldigt mycket uh, av det så bygge universum runt Så det vill vil være en ganska mycket mindre uh, um, sammensatte uh, opplevelser Ja Jeg lurer på om jeg skal gå over til spørsmål fra lutterne Ja, god idé uh, Kanskje jeg kan begynne å spørre deg uh, selv Ja Vi har her uh, en melding Skal vi se om vi begynner rett ende her Vi kan begynne med en påstand fra en anonym uh, lutter ja Har en påstand Selv om du maler en bättre Kopi av Mona Lisa Med bedre maling, kost og teknik, Så vil det kun bli en kopi Mass Effect Legendary Vil ikke bli mer legendarisk än Andromeda ja, og jeg må jo jeg starte med å arrestere Anonym allerede der på at Mass Effect Legendary vil aldri bli bedre enn Andromeda. Det er for det første... Det, det sammenlignes på som helst måte med Andromeda. Og for Andromeda var en veldig hurtig prest ut spill der halvparten av dev-teamet allerede hadde stukket gå for å gjøre andre ting og det ble satt over til ja, nybegynnere for å være litt stygge. Eh, og de prøvde med en ny engine, så de fikk jo store problemer med, med facial animations, og det ble jo slaktet ganske, ganske grovt. Jeg har spilt i øynene eh, nylig, og ser du vekk fra kan i verlig ansiktsanimering og sånt eh, her og der, så er det absolutt et solidt spel, men det i nærheten av den originale trilogin. Det slår det den originale trilogien på kamp. Nei, det er det ikke, på ingen som helst måte. Det kampsystemet er glatt det beste av alle uh, Mass Effect-spill. Fordi du har med så et jump jet, så du får vertikalitet og, og det er en helt annen uh, opplevelse. Uh, men uh, men uh, dette har ingenting med Andromeda å gjøre. Men jeg, jeg tror han nok henvise til at det vil aldrig bli bedre enn den originale trilogien. Og det ligger jo i navnet Remastered. Det er ikke meningen at det skal være bedre enn den originale versjonen. Det er meningen at det er, de skal bringa den originale versjonen tilbake med litt mer Belgian Whistles. Det skal se litt finere ut og se litt mer ut som om det passer in i 2021. De har gjort så såkalt quality of life-oppdateringer på spillet. De har gjort en del endringer på Mass Effect 1 for å få spillfølelsen mer konform med 2 og 3. De har endret litt på disse her cooldown-effektene på selve våpnene. Du hadde ju en sånn greie at når du skyter i Mass Effect 1, så har du det siktet ditt, det utvider seg, nesten fulle av hele skjermen, så du aner ikke hvor du treffer. Og så må du la gå litt tid, og så går det ned igjen til en sånn vanlig uh, targeting reticule, og så når du begynner å skyte igjen så, så utdyder det seg. Den har de gjort litt ah. mindre for å få det litt mer som en litt mer shooter og litt mindre RPG. Og så har de gjort noen endringer på makoen. Mm. De har gitt han mer tyngde, ja. og, så han ikke skal være en sånn sprettende liten uh, ball av en uh, et mareritt <laughs> å kontrollere, men de har lagt de originale kontrollene ved, hvis du vil. Det, det er et par sånne kjekke ting de har gjort. Altså, det er et par glitcher i spillet, så de har beholdt, fordi de har blitt så populære, disse her glitchene. Det de har folk har lagt beams av det och det alltså folk lär och koser sig. De har de latt være igen i spelet. För det så vartna en del ba, av identiteten. Inte sant? Så en del skavanker så det vi villja har behollt för att en liten sån liten allbu säger bara hä, husker ni den? Um, så det, det er är ju meningen att det ska vara en bedre upplevelse det er meningen at det skal, skal ta den opplevelsen eh, til nå da. For dette blir første gang jeg har jo bare på en spilt det på Xbox med, med bromen, men de andre har jeg spilt på Playstation 3. Eh, nå har jeg en Playstation 4 og trilogien er rett og slett ikke å finne på Playstation 4. Så for de som kun har en PlayStation 4, så vil Legendary Edition være første muligheten deres til det hele tatt av settspillet. Dette er jo ankerpunktet ved konsol, sånn kontra PC. Ja, ikke sant? Så, men ja, det, det vil være min, mitt svar til, til anonym her da, at, at det er ikke meningen at det skal være bedre enn original. Det er meningen at det skal... Det er en remaster, så det uh, det blir da som disse her de nye bokssettene de ga ut av den originale Star Wars-trilogien. Så på 90-tallet så ga de ut remastered bokssetter de hadde pyntet opp, uh, og så lagt til en eller annen sånn ekstra forklarende scene her og der, men de hadde ikke gjort noe, noen endringer, de hadde lagt noen nye filmer. Dette er ikke prequel-trilogien, dette her er remastered original-trilogien. Ja, og har du egentlig på to spørsmål hos Håkon også ja. som lurte på combat-systemet i einen om det kommer det å bli like bra som 203'en, når de endrer det og hva skjer med makoen i enen, har du vel egentlig svart på også Ja og sorry, Nå ble det så mye jebbing at de bare tog alt eh. i enjefser Ja, men det er bra for det, det var på ballen man kan du gå til Wii og, og Hawkins' treie mm. spørsmål, Wii? Det er Overlefte alle karakterene dine Suicide-missjoner i toen? Svaret er ja. Uh, alle overlefte. Alle overlefte. Men det var fordi jeg var så investert i karakterene at uh, for meg så var det viktig at lojaliteten var på topp. Uh, og det inkluderte ein. DLC-karakter som heter Zaid Jeg tror han er fra Australien eller noe sånn Gretten-type Effektiv i kamp <laughs> Så jeg, jeg Jeg tror ikke jeg hadde lest på forhånd at, at du måtte liksom Ha topp lojalitet for at Alle skulle overleve Men for mig så var det bare viktig att jeg var så godt Forberedt som kunde kunne være da, For dette siste Oppdraget som ble kalt suicide mission og du får sådan art var selv før du starte Ja, Det de point of no return ikke det her så så er spee afslutter ogå tak ikke og ikke li jo og ja. før ik afslutte en kampagnej så ligger i u man har gjort altt side opdrag ikke en kompventionist om du gal det ikgen føllføder så då gjor ik alle opdrag ikke alle side opdrag var på topp og når eh, Suicide Mission startet, og når den avsluttet, så overlevde alle sammen, heldigvis. Hvor mange overlevde hos deg, Kjell? Nei, på første forsøk, så mistet jeg jo en. Og det gjorde meg så flyforbannet at jeg gikk tilbake til gammelt save, og da Uh, prøvde oss å grave litt mer i hvorfor dette her skjedde for jeg også, sånn så ui jeg hadde godt gjennom alle loyalty missions og, og sånn så det men det visste seg at uh, det enkelte karakterer det lønner seg ha med seg på den siste, den siste mm -hmm. kampen fordi sjansen då er mye større for at de klarer å overleve så då valde jag att ah, okay. ta med mig den personen jag miste i den sista kampen. Och då klarade du sig. Så då kunde jag flörta massa med U i tre dagar. Men en en ting jag lurte lite på på U, du klarade du också rädda eh uh, kruet till tillägg? De som jobbar ombord? Ja. Jag menar det alltså. Eh för jag jag jag uppgraderte mitt så på alle mulige måder. Jag grävde skit yeah. ut av alle planeter For att bista ut eh, vapen och sköld og, og raketboosters och gudarna vet vad. Uh, yep. Ja. Jag jag tänkte jag mer på ja. Nej, på det for... Um nämnde detta här med att du var väldigt en sånn completionist och du ville göra absolut allt. För ehm det där kommer jag in på ett annat lite sån ankingpunkt på spelet eh for min del och det är att inte en bestämd mission i Mass Effect 2 så blir det satt en timer igång eller en counter. Och gör du mer än så så mange missions inte den countern där så eh, så klarar du ju inte rädda alla Uh, alle crew memberne dine og da, nå, nå er det crew members ikke, ikke skåten din mm. men de mm. andre, så er, for, det, for det skjer jo noe så, så plutselig så er det litt færre på skipet ditt <laughs> prøv så godt jeg kan her uten å spoile uh, blant annet hun er Kelly hun som står ved siden av Galaxy mapen din og forteller deg at hun har fått mail hele tiden ja hva er men det, det er faktisk ikke Hun kan døde hvis, hvis du bruker For lang tid etterslett Det er litt irriterende fordi du, Det er en karakter du låser opp på slutten mm. Og han har du lyst til å ta med deg På mange missions Men du kan altså bare ha han med deg på Jeg tror det er 2 Etter det Før mm. Mm. du da er nødt til å uh, Starte Uh, den siste Det er mm. litt sånn Åh, yeah, oh, for det vil ha med han mer Så Det høres rart ut Men ja, det... ja, ikke sant det litt, Akkurat det er litt irriterende Jeg tror det er to missions Så du kan gjøre den personen sin loyalty mission Og så må du egentlig bare i gang. Så det er jo litt sånn mm. Men uh, jeg, jeg vet ikke om det var, om det var flaks eller, eller hva, men jeg, jeg klarte å dra tidlig nok, da. så jeg fikk, uh, fikk redd av krue. Men så mistet jeg jo en av, <laughs> en av gjengen min, så... så måtte jeg gjøre det på nytt. <laughs> måtte du langt tilbake i tid selv? Uh, ganske, ja. Å, uh, ja, fett. <laughs> ja, altså, selve suicide mission er jo ganske lang, da. Det, det, tar jo, det er jo fort uh, halvannen time gameplay, eller noe sånt, tror jeg. Mm. Uh, du går inn i den siste mass relayen der og til du er ferdig uh, så det var jo i alle fall tilbake til før det men jeg tror det var enda litt før det igjen etter uh, forrige save mitt mm. men uh, det var ikke sånn at jeg måtte tilbake til, til, til midt i spillet liksom og gjøre loyalty missions på nytt og sånt, og sånt. men det var lenge, lenge nok til at jeg, en sånn liten stemme inni meg som bare, hadde det varit någon andre så kan det være jeg bare hadde godtatt det. men uh, <laughs> Ja, så det er ikke sikkert det går an å alla alle, altså, hele veien. Nei, nei, du kan miste hele, hele gjengen den. Men det har spillet tatt høyde for, og da er andre personer så tar de rollene i trien. Mm. Stemmer. Mm. Ja, ok. Håker, det er det enda et spørsmål som jeg kan rette til dig vi? Tror dere EA vil presse på microtransactions? Eller vil de ta en FIFA og låse Gears, skins og lignende bak pengeveggen, eller alt de har møtt Mass Effect-packs? Um, nå tror jeg at all DLC-en, og da mener jeg all del en skal være inkludert. Og det er... Uh, DLC-en, ja. Og da tror jeg det skal gjelde brett, våben, kostymer. Uh, så jeg tror du skal tränge och betala något mer eh uh, skall du eniga eller Ja, helt enig. Jeg, altså, alt alltså allt ska vara inkluderat. Det del så är så inte inkluderat. Mm. Uh, men det er för det schildkoden är korrupt så de får så <laughs> vi får inte berga det ingen nu annars. Ja, det stämmer. Eh uh, ah, men men då blir ingen uh... Ja, ja, men altså, EA er, er jo kjent litt for å, å tyne folk på penger, men i tror med dette spillet er på en måte så høyt akta at, at jeg tror ikke de tør å kødde med folk på den måten. At, nei, hvis du ikke betaler litt ekstra, så får ikke du rakettboosteren til Shepard liksom. Nei, jeg tror ikke de hadde tørr det. Det hadde nok vært nok en, sånn en oppstandelse fra fansen om det hadde skjedd. Jeg tror, jeg tror de har en annen agenda med, med Legendary Edition, for å si det sånn, enn en Microtransactions. Ja. Jeg tror dette her er for å um, få, få tilbake den gamle fanbasen, og, og prøve å bygge en ny fanbase før uh, et nytt mass-effekt kommer ut. Ja. Det, det tror jeg er hovedformålet bak Legendary Edition. For EA sin del. Ja. Åja, ja, nei, jeg så der er en uh, på Steam så er det en Mass Effect Legendary Edition Owner pakke Owner? Ja, det, ja, det er nok med Åja, uh, oh, vet du hva det er uh, de snakket om dette her med, med Mass Effect Owner, om det er hvis det du har uh, på på Steam hvis du har kjøpt Mass Effect pakken før, du har eier original-trilogien på Steam. Men hvorfor den er dyrere, det vet ja. jeg ikke. Men jeg tror det det jeg leste et land om att det, det var en egen en... pakke der for, for de som allerede eier original-trilogien på Steam. Ja, altså han, han inkluderer Mass Effect 3 som spill. Og Mass Effect Legendary Edition. Ja, uh, adan ja, var lite uh, uh, rar ja men det här har ingen för det för de som äger mass effect 3 så blir det billigare att köpa legendary enligt Ja, det är meningen. Ja, okej. Okay. Mm. Det som äger kun 3. En. Oh, ja uh, enda noen mm -hmm. <laughs> uh, en anonym, ja. Eh uh, var ändå någon frekke postar här i kommentarfältet. Eh en tätte dig vi anonym. Mestans in dig. Mass effect legendary kontra original trilogy. Blir som Star Wars Prequel Trilogy. Kontra Original Trilogy. Da ja. eh, falt vekk en liten kommentar her om polerte bronsedildo også, men... Eh... Nå, nå tar ikke den der eh, bronsedildo-referansen, altså, men... Eh... Er dette Jar Jar Binks eh, men, vi kjøper nå? Men som Kjell um... sier, så jeg tror jeg det er bedre dette med... Uh, den der uh, nyere nyare remastered versionen som kom ut av original trilogy som kom ut på kino i på eller på 2000-talet alltså den förbättrade upphusad version som ser bättre ut uh, Og som kanske spelas sitt bättre men eh uh, en, en at du jämför det med et helt annat produkt Altså hvis du sammenligner original trilogy Med prequel trilogy Som er liksom helt to forskjellige ting Dette er det gamle produktet Forbedret i en moderne utgave eh, George, George Lucas var jo var, Jo var jo å eh, Overdrive litt i grann eh, Med denne De nye scenene han satte inn Det ble litt sånn, litt sånn Det ble litt mye synes jeg Noen av de ekstra scenene var greie Men så putte han in i eh, Etter hvert Uh, Hayden Christensen altså han bytte ut visse gamle skuespillere med nye altså det ble litt for mye innblanding uh, men mm. uh -huh. den følelsen jeg får av, av, av, av det jeg har sett av Mass Effect Legendary at de har respekt for originalmateriale uh, men de bare mm. moderniserer det for, dem, for publikum uh, sånn at det uh, jeg tror hvis jeg hadde spilt originalen nå, så hadde det fulgt sikkert litt sånn gammeldags, og litt sånn treikt innimellom. Og grafikken hadde sikkert gjort meg litt kvalm. <laughs> uh, <laughs> ja, veldig utdatert. Så det at de på en måte forbedrer det, og pusler litt på mekanikken her og der, som Kjell sier, uh, strømlinjeformer 1, 2, 3-en, uh, jeg tror det blir en så bra opplevelse, sånn at det blir som om jeg husker det, ikke som den liste var, eh uh, altså en bra actionrollespel eh uh, som spänner sig över uh, tre uh, eposter. Mm. Ja, det är viktigt skillnad med remakes. De å lage det klara lage är sånt som är huskatet va? det var ja. Nei, det, det var ju inte sånt. Men det är ju sådär. en remake, det är en remaster. Så det, altså det, er, det er det samme det är det samma innehållet, men det är pyntat på så det blir den an anonym i bedre lys ja, ikke sant? så den, den første kommentaren den første anonyme kommentaren fikk om at uh, hvis du maler Mona Lisa med bedre farger og bedre pensler og bedre teknikker, så er det fortsatt bare en kopi av Mona Lisa, ja, og det er det det det er, det er en kopi av den, det originale innholdet, men pyntet på enkelt grejt. ja Då har vi en siste kommentar, så jeg tenkte jeg skulle sende i din retning selv, ja Um, ja, den står da også fra Anonym Alt var bedre før i tiden Når vi var på sjøen og det var enklere tider Vi å forbedre ja. grafikk er noe søppel ja. det... Her bør med gå tilbake til gode gamle tider Med mindre draw distance og blassere teksturer. Ja. Her er det då en... Uh enn så jeg kjenner, så har uh, lest noen anonyme kommentarer og bestemt seg for at han skulle fyre opp. <laughs> med å komme med en anonym kommentar til de anonyme kommentarene. Med ja. anonyme kommentarer til, til de anonyme kommentarene. Så <laughs> så jeg, tror det, jeg, tror, jeg tror ikke det er en kommentar til, til spillet i seg. Det er mer en slags metakommentar på... Uh, Uh, på den uh, litt uttrykte pessimismen til uh, disse her to anonyme kommentarer. Det to andre anonyme kommentarene Så det er rett og slett uh, litt trolling i kommentarfeltet vi opplever her Ja, litt, litt fyring, fyreoppstemning og litt Åh, veldig gøy jeg, jeg tror SuperTek har fått en første nettroll kanskje, kanskje. Altså, anonym da, det er vel han som blir nettroll her ja. Nå, gutter. Nå kommer tiden dere har ventet på. Eh, dere skal få 15 minutter der jeg eh, mjuter mig selv. Jeg kommer til å høre hva dere sier men det er dere bare for kjøre på. Ingenting skal få bli usagt, og gulvet er deres samtidig. Vær ja vill starta. Ja ja. Jag vet inte så helkar jag ska starta med. Vi har med uh, har uh, snackat väldigt mycket med uh, Mass Effect då. Eh, uh, jag vet inte hur så är usakt. Så sånn sant i alla fall inte vad gäller originaltrilogin och Legendary Edition. Eh uh, jeg gleder meg jo selvfølgelig som, som bare det til å dykke ned i Legendary Edition igjen og ta på meg uh, den, uh, de vel, velkjente handlebar-mustasjene til min uh, selvgenererte uh, Commander Shepard. <laughs> Tenker du og, uh, å og, og, og, lage den samme karakteren så forrige gang? nei, jeg tenker egentlig ikke det men uh, det spørs om det ikke blir uh, de gode gamle Kjeplu uh, kan det være jeg skal prøve og se om for får uh, laget, uh, min like men uh, det, det har en tendens til å bli så hinsides langt under uansett at det blir bare uh, jeg, jeg, jeg, jeg er fra det når jeg prøver å lage meg selv enn når jeg bare er denne her standarden mm. Men det är mark kul att pröva så experimentera lite med med olika bakgrunder som sånt så där. Det, det för alltid till kars sex bakgrund du väljer så är där en sån liten side quest så är är i Mass Effect 1. Alltid om du väljer 카드 colonist spacer eller earthborn. Ja, stämmer. Så er det en side quest är annorlunda alltid til 카드 du har valt. Jag husker ju inte. Jag tror jag den gången. Nej. Det husker ikke jeg heller. Men jeg mener at det bare den ene. At du får en telefon av Mordi, eller noe sånt som det. Det er jo viktig å, å snakke med Mordi. Ja, ja, ja. <laughs> ja, men... men det, det, det, det, det jeg skal... Altså, det jeg gleder meg til er jo DLC-en som jeg er glipp av stort sett i første omgang så det har jeg brukt mange timer og karakterer som jeg eh, ikke eh, har fått sett og hørt og jeg har jo liksom lest litt i om om hva, eh, hva, hva altså baggrunnen i hva type personligheter og hva type klasse de er men bare hvordan de interagerer med crewet ditt og med Shepard selv kan bli interessant for Uh, alle, alle rasene har jo en viss uh, historie og dynamikk uh, og det blir jo interessant se hvordan noen av disse rasene som jeg kanske ikke har brukt før, sammenhandler uh, med uh, folk da mm. ja det mange timer med gøy i de, de delscene uh, jeg har vært gjennom alle delscene til Mass Effect 2, men jeg har bare vært gjennom en av de 4 til Mass Effect 3. Så de, de tre siste der, de gleder jeg meg virkelig til. Det er spesielt et par som bygger veldig mye lore. Mm. Uh, så den er väldigt veldig spent på. Uh, en del har jeg sett Leviathan. Den, uh, den er vist ganske viktig for, uh, for selve lore-byggingen av, uh, av The Reapers, blant annet. Ja, jeg har sett dette på YouTube. Den er jeg veldig på. Ja, yeah. uh... Og når jeg så det, så tenkte jeg Hvorfor i alle dager var ikke dette med i hovedhistorien? <laughs> ja, ikke sant? Det virker som en ganske viktig plott det... Ja, ja, sant? Altså, på en måte Spelet funket jo uten, Men, men det, ja, ja. det føltes så viktig I forhold til hvor Reapers kommer fra Og funksjonen de mm. eh, ja. Og å spille denne delsen som heter Leviathan Uh, og denne de delen med han uh, Javik da, som kommer tilbake på ja, mestes vis. Ja, fra ja. Ashes. Uh, uh, den har jeg ikke spilt, med jeg har from, sett et from. klipp. Uh, uh, men, men har du ellers andre DLC-karakterer som du synes, bare syns er bra å liga med å ha i skåden din? Ja, jeg digger Akasumi i skåden. Hun er bare stengkul, og den loyalty-missionen til Kazumi er dritere. Oh. Den er bare å ta... For det, det er så litt gøy med, med, med hun da. Jeg, jeg har et sånn... Uh, uh, uh, når du først starter å spille Mass Effect, så, det, så får du to squadmates med en gang. Jacob og Miranda. Mm. Og Jacob, jeg vet ikke hvordan de har klart det, men det har jo skrevet världens skedligaste man. <laughs> alltså han er ju bara såper og och ja. Og så och du liksom ha med dig han. Eh, släva med dig han när det liksom tråkiga hans. Men en av de första platserna du kan dra inte introdelen då av Mass Effect 2 är ju The Citadel. Og der hvis du har den uh, Kazumi-delsen, så trigger du den delsen umiddelbart. Mm. Og då går du jo i gang med loyalty-mission hennes, med en gang du har sagt ja, men vi vil gjerne ha deg på laget. Og då får du jo hun med sin uh, bonus-power låst opp fra starten av. Mm. Og da er det liksom da med vi bare Jacob rett tilbake på skipet. Han kan telle binders eller et eller annet sånt som så det. Det har koset deg. Og så har vi med oss Kasumi i stedet for. Og hun er knallkul. Ja. Spesielt på tidlige leveler. Så er hun dritere å ha. For den special poweren hennes, den knalver på, på de tidligere faser av spillet. Den er litt sånn OP til å med. Så det, av, av dels jeg har karakterer å så vil jeg absolutt anbefale Kazumi til å begynne med. Zaid, den er litt sånn litt sånn, jeg vet ikke, Call of Duty-aktig uh, mission på han. Også er det litt Renegade-basert uh, om du klarer loyalty-missionen eller ikke. Så den er litt vanskelig for min del. Men, uh, uh, også er det jo han uh, Javik, da det er vel de tre eneste karakterene som du får med deg fast i resten av spillet, som delse. Du får jo Arya, men det er jo kun i Omega-delsen. Det er ikke utenfor ja. den delsen. Og samme i Mass Effect 2 da med, med Leia the Shadow Broker, da får du jo Leia som skådmeidt, men det er kun i Leia Shadow Broker at du har hun som skådmeidt. Mm. Så... Det jo gøy å få, å få Liara tilbake på teamet da. Ja, jeg, jeg liker hun veldig så sånn, så som person. Ja. Du vil absolutt anbefale deg å ta Lair of the Shadow Broker. Er, av de jeg har spilt, er vel det den beste dlc -en. Fordi han, altså det, det er den kuleste DLC-en, rett og slett. Der er så mye forskjellige elementer i han det både lite uh, detektiv arbeid og det er skycar uh, chase scene og, uh, det er et par ting som det rett og slett ikke er ellers i, uh, i spillet så, uh, så er det veldig gøy så får du uh, virkelig uh, bygd ut Liara ganske, ganske kraftig uh, i løpet av den det var gøy Jag var gay. Okay. God DLCs. <laughs> ja, absolut. det jag skal ska lägga lite med är att pröva klasser som jag inte provade förste i første omgang. Eh, for för jag jag full ju når eh är no är på mode på 2000-talet. Men kanskje jeg skal prøve en type soldier, eller en sånn tekniker. Det er på en måte ikke de rollene jeg play å ta når jeg spiller andre spil. For jeg liker å kaste magi og skabe herverk, liksom, og kontrollere kamp landskapet på den måten. Ja, men det det går ju att utforma sig själv och komma sig utav sin spelkomfortzon. Eh. Uh, mm. Så så det det kan bli det kan bli löje. Eh uh, alltså alltså ja. det det går ju nog välga både det resätter sig mellan queer spel nästan så jag är inte bunden till något på så vitt. Nej, är det inte sant? Mm. Men jeg, jeg er jo en litt sånn FRQ-mann da. en fæke-mann. Oh, ah yeah. ja. Så jeg liker jo å optimalisere og, eh, altså noen ting kan jo finne ut på egen hånd, men jeg liker jo når folk eh, kan du si eh, når sitt fulle potentiale. Og jeg har sett klipp mm. der Garrus ikke er en ustoppelig dødsmaskin på grund av noen av hans egenskaper som du lås opp, da. Og han kjekper, han bare gjemmer seg bak en mur og stein, og så tar Gareth og bare pleier seg gjennom alt som på insane. Du er bare sånn, ja da, vær så god, Gareth. har du uh, en, en, en, en, en... Jeg vet ikke om det er meningen, at han skal være så uh, OP. Men... Uh, det er bare litt morsomt at det går an å låse det opp, at det går an å på den måten. Ja. Mm. Ja, det er knallkjekt at du har uh... ja, mulighetene til å, å skredde oss i det så mye. Og, uh... Squad Mateen dine komplementerer deg veldig godt. Det er jo veldig, veldig fint visualisert i Mass Effect 1. För det har du ju onna kvar av squadmatesen din så har du jo denna här en en röd streg för uh, combat och en blå streg för uh, för biotech en lilla en för för tech. Mm. Och så prövar du oss sätta upp Dagg och de to andra så sånn att du har så mycket som möjligt av allt. Ehm uh, så er det fint visualiserat är det da, i alla fall. Mm. Det det, det kul matte liksom bygga bygga team på och och experimentera. Så tänker du. Det blir gøy med, å, og, og prøve noe nytt där är som du inte har prövat Et, för. Inte detta kvärt, ja. Jag tror nog jag kommer pröva en sån sån vanilla <laughs> gjennomspilling Der jeg bare er liksom sånn i, I komfortzonen Og så får jeg heller prøve å eksperimentere litt etterpå. Men som sagt så skal jeg så Jeg antar at jeg kommer til å På en femkjøp gjennomspilling Kanskje jeg skal prøve å la hun være litt uh, Kanskje sentinel Eller uh, noe litt mer uh, Tilbaketrukket og ranged I stedet for at jeg Skal prøve ta absolutt alle selv <laughs> Michael! Michael! <laughs> ja. um, en ting uh, som jeg kan i hvert fall uh, anbefale folk uh, som har hørt på oss nå, og som føler seg veldig gira på ekstra bonus er å gå inn på EA sin hjemmeside uh, for der har de sånn bonus content uh, som folk kan laste ned gratis på sin datamaskin og der er det pdf-er med eh, artwork, der er det mp3-er eller lydfiler fra soundtracket, eh, og der er det, um, det et eller annet eh, ja. mye fint innhold, var det noe... som før var liksom eksklusivt. Kan var det? Ja, nei, jeg, jeg prøvde selv og så tenkte jeg på hva det var det siste, om det var noen gittegneserier ja, eller det noe. Ja, det er slemme. Jeg husker, jeg husker ikke. Uh, jeg tror det var det. Uh, og det finns jo mye lore, sånn Extended Universe-greier, som du nevner. Som, som jeg ikke har vært borte i. Uh, men som, hvis du er blod blodhard fan, så er det sikkert mulig å dykke ned i det også. Absolutt, dere hører, Lars. Jeg... Uh... Jeg sitter og ser nå på hjemmesiden. Han ligger under Community Hub på Jason Mass Effect. Han er tilgjengelig til 31. mai. Eller frem til the download capacity is reached. <laughs> det er det helt hva det betyr, men... Uh, Kanskje. Det er men. jo verre Nintendo som har begrenset salg digitalt. <laughs> det er sant. Det, det er en, en annen lyd, en kjekke ting der uh, Det er jo en uh, Legendary Edition har jo sin egen uh, poster med, med liksom hjelmen til Shepard og så er det siluetter til, til de forskjellige karakterene uh, De har lagt ut en editor til den på, på hjemmesiden med mm. s så du kan lage din egen, alltid til hvilke karakterer du likte å ha med deg for eksempel, så kan du eh, lage din egen da, eh, plakat til det og denne här kan du då lagre og skrive ut som sliv til spillet <laughs> wow <laughs> så du kan få din egen egen definerte sliv til det hvis du kjøper den fysisk Det är en liten en liten checka ting för de som har de som syns ut. hörs Det har gjort mycket mycket gayout det. De ska ju också ha en, en uh, YouTube session med flesta partner av voiceaktörerna. Så ska ha ett litet panel på et par timmar så så blir streamat på är det på fredag, tror, fredag eller lördag. Så på Jason YouTube kanal eller jeg uh, er usikker uh, Jeg vet rett og slett ikke hvor det er Nei, det er ikke på EA sin YouTube-kanal Jeg tror det er uh, Jeg lurer på om det blir BioWare jeg, jeg vet ikke rett slett Men uh, det, går, uh, det går an å finne, finne Informasjon om det uh, Jeg vet at uh, mange av de så skal være der har lagt ut uh, Info om det på, på Sine sosiale medier Jennifer Hale blant annet og, og uh, et par av de forskjellige. Det ble både med, med flestepartene av voice-sektorene, i alle fall begge de to shepherdene, og voice-sektorene til, til Liara og Jack. Jeg tror de fått med voice-sektorene til Thali også og Grunt, og en del, en del av karakterene de mangler Garrus, er vel den eneste de mangler så langt av, av hovedfolket, altså i tillegg så blir det Mack Walters og, og en del av de som har jobbet både, med, både som forfattere på serien og uh, de som har jobbet med uh, å lage spillet og så en del av de som har jobbet med, med dialogen og, og med stemmeskuespill og sånt så hvis noen uh, synes det også har sjekt ut, så er det absolutt verdt å få med seg. Nå kanskje legger du et linker på Supertrek-siden når dette kommer. Ja, jeg kan se meg uh, for kloet igjen, så kan jeg ta oss og, og sende den til deg. Kult. Ja, jeg lurer på om jeg prøve meg på en oppsummering. Uh, kan jeg bare nevne en, en kort liten morsom historie? Takk, jeg sier Dette var faktisk uh, Første skoledag uh, For PHS Ja uh, Og selvfølgelig første skoledag er alltid litt sånn Ok, jeg kjenner ikke folk, og hvem okay, er alle disse Hva, hva type folk dette Og alle ser ut som uh, Hurra meg, Lars Månsen skal løpe av maraton i regn og uvær og sunne norsk ungdom, sant? Og jeg bare sånn, jeg kjente ikke meg i disse folkene, men så var det en jenta med en N syv hettegenser på seg. Og jeg bare sånn, Ja, og jeg bare... Uh, Hei! <laughs> en annen person som ser ut til å ha andre interesser enn å uh, springe av maraton og være sunn norsk ungdom. Uh, så Hu hade på seg N7 hette Genser og hun elsket ju Mass Effect så då hadde vi en god samtale om det på første skoledag uh, og det var veldig morsomt at at uh, på en måte N7 har nå blitt veldig ikonisk i nordeverden at alle vet hva N7 mm. betyr akkurat som 007 for James Bond så er N7 for uh, uh, Shepard uh, og Uh, N7 er jo 7. november som er den offisielle Mass Effect dagen yep. som folk feirer hvert år. N7 day, N7 day. Uh, yep. og det var ju då uh, Legendary uh, Edition først ble annonsert og en teaser for Mass Effect 5 uh, som jeg er veldig spent på uh, men som yep. folk vet lide om forløpig um, men jeg håper jo bare at at de klarer å lære liksom litt ifra hvordan Andromeda ble til slutt og hva, kanskje litt om hvordan folk mottar Legendary Edition, og det tar dette med videre inn i utviklingen av Mass Effect 5 da, som mest sannsynlig blir eh, Xbox Series X skrådstegg PC skrådstegg Playstation 5 spel ja mm. Så vidt jeg ikke har forstått, er... så er de preproduksjonen og så vidt etter. Så det er om 2023-2024, mest sannsynlig. Ok, det er langt frem i tid. Ja, ja, de har ikke begynt på denne. De, holder, de må lage ferdig Dragon Age 4 først. Før de kan begynne på det. <laughs> ja. Ja, det har litt igjen. Ja. <laughs> Jeg får jo bare si takk for å følge gjennom disse her oppklarende rundene om Mass Effect. Og det jeg har skjønt er jo faktisk at dette høres ut som et kult univers, som det er verdt å tid i, og at det gjerne ikke er så vanlig, og at dere også sier dere har litt oppdaget ved å prøve femkjep og prøve nye klasser. Du ikke nødvendigvis må starte som Soldier Vanlig Shepard Og gjøre alt standard Forge, you <laughs> Forge your own path Forge your own path Og så er det litt betryggende som Jeg har fått inntrykk av også at Universet virker stort Men det er ikke sånn som Skyrim at Det er bare Jeg ja, ja, gjør hva du vil du Ikke at vi bryr oss men det mm. er et narrativ da Fra ende til slutt mm. Og det, det synes jeg er veldig betryggende Å ha på en måte ei, En slags form for sluser der. Holder det greit nå nå Nå skal jeg, jeg Nå skal jeg spille på PC Vi skal spille på Playstation 4 og 5 Skjell Playstation 4 5 4, ja Ja og da er det litt gøy å se om det er jeg håper kanskje PC-gjengen kommer med noen kule mods ikke se vekk ifra det altså uten at jeg vet så mye om det, men uh, fordel med Playstation den funker jo, den skrur du på og så er det bare det begynner å spille nei <laughs> ja, nei, det er veldig mye det er veldig med heldige lotterier og ja, er det. Ja. <laughs> ja, det ja. Ja, det är ett väldigt det det är det ganska stort mode modemiljö mass effect. Eh uh, så är det snack om det är det massa sånna texturuppdateringar och och sånt så där. De har gjort väldigt väldigt väldigt stora ändringar både till både till hur eh hur skiper det är inne i. Uh, jo lenger ut i selve krigen du kommer og så videre og så videre og de, de, de nye slutter og utvide de, de romanser det er, det er helt spinnvilt det er massevis. det er ganske uh, kult er det uh, der uh, det, det er dedikert det må dem gjøre da da håper jeg tas inn i varmen av uh, EA de tar seg i alle fall inn i vermen av Bioware. De har basert seg veldig mye på modderne når de har lagt Legendary Edition. Åja. Oh, modderne har jo hatt tilgjengelig komprimerte versjoner av råddataen, så de då har upscalert og, og sant, når de har lagt high-res versjoner av det. Og og har de bestemt seg for at det er greit å sample se her modden her, og dette her blir jo benchmarken dette blir utgangspunktet for at for sånn skal de i alle falle seg ut siden de har tilgang til rådata så de har uh, hatt uh, mange involvert i uh, mod-miljøet på uh, ombordene de har uh, sett på Legendary Edition och det ska visst nok da fortsette med muligheter for å modde videre på det. Kan vi håpe som eh, noen av Bethesda sine spill at modder blir gjort tilgjengelig på konsol? Fingers crossed! <laughs> eh, ja! Så bra! Takk for praten i kveld, eh, begge to! Det var hyggelig! Selv takk! <laughs> Dette må vi gjøre en gang! Ja, jeg er glad med meg! Eh nästa gång det med spoilers og bongas. Och Werner, du kommer dig gärna då? Det Ja, jag är väldigt spänd på hur du upplever detta för första gången, Jurke. Mm. Absolut. Det det kommer att bli uh, tema på en eller annan kring kringcasting, väl tror jag. Helt säkert. Jag vill väldigt gärna vara med på den i så fall, hvis eh doktor Tarren revisiterar där man får dine din synpunkt. Det har gått jättegott. Absolut. Eh både av och på luften så ska <laughs> ja, det för herr synpunkter. Det har <laughs> det gått. Då får vi säga si tack för följet till våra kära luftöver som säkert nog börjar och å... ja, har ju följt oss några en ngen timmar og det, det er det bra. Tack för att ni har varit med oss hela denna vägen helt till slut. Kan jag avsluta med ett lite Shepard citat som egentligen kanske existerar, men som har blivit remixat av fansen. men det var i alla fall min sista hilsen till fansen i den episoden är Shepard som säger "Report to Deck and Duty. will bang, okay?" Kan jeg få lov å kontra den da med final word? Ja. Yeah. I should go. <laughs> a cop and good at his job but he committed the ultimate sin and testified against other cops gone bad cops that tried to kill him but got the woman he loved instead framed for murder now he prowls the badlands an outlaw hunting outlaws a bounty hunter a renegade